Yhtä muistan, että tämmöisenkin tunnuksen on tähän tehnyt, mutta niin vaan tei. Ja niin se vaan nyt tällä hetkellä kuuluu. Tämä on farmisarja. Taas on kaksi viikkoa kulunut, eli ainakin kaksi kuukautta. Okei, hyvää, mitä päivä aikaa kuunteletkin tätä. Jere Korkalainen, Joni Pakarinen, siis se minä olen se, ja sitten Turvateittinen. Olen Tabletti minä. kädessä. Sana jotakin. Joo tuli mieleen tosta, kun sanoit, että mihin aika ikinä kuuntelet niin oliko juuri eilen, kun näin Twitterissä, voiko podcastia aloittaa millään muulla tavalla kuin sanomalla, että oikein hyvä kelloaika mihin joka ikinä kuuntelet tätä? No voi vittu, onko se käytetty jo? No ei sille mahdollista. En mä kyllä koskaan sitä missään kuulu en, en mäkään. Toisaalta mä en kuuntele podcasteja, koska mun, mä en usko siihen tuotteen. <laughs> Mutta tää on kivaa tehdä. Ei tästä rahaa saa penniäkään. Oikeastaan kaikki aikaan on pois, vaan siitä, mitä kotoa, kotoa pois, ja se meille ainakin sen kanssa perheellisenä käy tosi hyvin. Olin perjantai-iltana kahdeksan aikaan tuolla Buukilla junnu Junnuhallilla oikeastaan, ja sitten siinä tuli tuttu valmentaja, kun olin siellä tekemässä näitä valmennustuutorointeja, niin tuli tuttu valmentaja vastaan, joka kysyi, että miksi olet perjantailtana Jäähallilla? Oletko menettänyt perheesi? Vastasin, että en vielä. Niin, yritys on kova no se, jo vuosien se, mitta Se perät. on sellainen juttu, mitä kyllä niin täytyy ihmetellä, että tilanne on vielä näin hyvä. Välillä on tullut vähän liikaa oltua kyllä pois kotoa. Teistäkö, että sim Liivikistä on tulossa kirja? Kuulema. Oliko se yli huomenna? Joo, totta kohta Jere Karalahen Wicked Games. No tota, oot, missä on niinku syntynyt ja missä on niinku kasvanut? Tässä loppuu. Minun on kyllä pakko sanoa, että sinä yksi kovimmista mutta maailma ikinä. En yhtään tiedä, tämä, niin kuka tää oli tämä hahmo, mutta kirja on joka tapauksessa Sim Leavikistä tulossa, tulossa. Kansa kysyi, minkä hyppi takia, mutta, mutta tuota, kirja on joka tapauksessa tulossa. Niin. Just liika kauan alkuun. Kuinka alkaa? Ja sitten... Jos se on äänikirja, niin eihän, siinä, eihän semmosiahan voi tehdä kuka vaan. <tos> Selke, selkeästi. Niin, jos. ja kenestä vaan. Niin, ja kenestä. En tiedä, kenestä kuka oli tuo, joka äänessä, äänessä äsken oli, mutta tota, kiitos ääninäyttöistä. Kyllä tää kovasti kuulosti legendalta. No, mutta liika alkaa nyt tällä viikolla. Mistä <mustella> liikakaus <mustella> <mustella> 2021-2022 muistetaan? Tä tullaan muistamaan. Koronan jälkeisestä ajasta. Oi vittu minkälainen maailma. <mustella> <vahva. mustella> Kahleista vapauduttiin. Niin <mustella> Kaikki oli aivan niin kuin ennen. Mm. Nämä vähentää kiroilua. Se on Turon. hyvä, että sä sanoit koska mä just mielessäni sanoa, että tuo kuulostaa ihan hirveelle, kun kiroillaan, kun me niin. <köhön> Mistä se, se tullaan se, muistamaan? Voitko <köhön> <köhön> kuitenkin mielespahottamiselta keskittyä tähän Ei, oiluun? En minä mieltä pahota, ei. <köhön> tuota, mm, milläs mä lähtisin tähän nyt liikkeelle? Lähdetään sillä, että se tullaan muistamaan... Öö, ei niin yllättäen siitä, että tulokasvalmentajat ei onnistu. Eli tulokasvalmentajien epäonnistumisesta. Tämä käy hyvin yksin niin sovittuna... Lähesturon kanssa, koska siis mun mielestä tämä kausi tulee muistumaan siitä, että IFK Marssi ylivoimaisen Suomen mestaruuteen. No saa saadaankin hyvää keskustelua. Koska niin. Ei voita ifk Ja tässä muita näitä tulokasvalmentajia nyt sitten on, jos otetaan ihan tämmöinen koonti tähän alkuun. Ville Peltonen, Olli Jokinen, Olli Jukka Ahvejärvi. Ai niin, kuin Jukka Ahvejärvikin on... Totta. Onpa Sano... muuten hämmentävää, että tuokas päävalmentaja. Mm -hmm. Niin, totta. Sä, sä oot sitä on mieltä, ha, että Jukko... Onhan Ahvenjärjällä yksi ottelu liikan päävalmentaja. Onko, vai onko itse asiassa useampikin? Muistaakseni yksi ottelu. Sataa oli niin, jo. Oli silleen... Se oli siis kipeänä Risto siinä sinne tilanteessa. Niin. Niin, niin. Hänkin voi olla kipeänä. Niin. Uskomatonta. Tio. Siis semmoinen kysymys nyt tähän teille, että tiettekö, että tai arvatkaa, tai voi olla, että tietenkin, kuinka monta mestaruutta, sanotaan nyt vaikka viimeisen, öö, heitänhan tuosta, 20 vuoden aikana, on voittanut semmoinen valmentaja, joka on valmentanut ensimmäistä kautta siinä seurassa, missä valmentaa nyt. Tai siis missä päävalmentajana on vai ylipäätään ensimmäistä Päävalmentaja. Siis silloin valmensi ensimmäistä kautta, ensi kautta. kerran. Jussi Tapola. Voittiko Tapola? En Ei voittanut. voittanut. Mm. Ei voittanutkaan. Mulla ei ole siis ihan, pitää mutta mulla on tähän niin jonkinlainen käsitys tästä asiasta. Mietin sen Jyrki ja H, mutta hänkin taas tullaan. niin kesken kauan. Mm -hmm. Lasketaanko? No kyllä se voisi melkein laskea, koska se oli kuitenkin, mutta mm -hmm. sitten Jykäkin oli toisaalta ollut niin apuvalmentajana siinä seurassa, Miten niin. mutta siis mun pointti on se, että Ehkä voi niin voisi ajatella, että Lauri Marjamäki on mun mielestä voitti silloin kärpissä. Voittiko silloin, kun meni sinne, niin ne voitti heti mästiä. Voitti, joo. Niin se. Oliko Karrikivi? Muuten niin, silloin, ai Karrikivi silloin Sissä. Eikä, eikö se ei. ole? No, tää on nyt taas hyvä tätä pohdinta. Mutta pointti on se, että vuosiin ei ole voitettu mestaruutta sillä ekalla kaudella, tai, tai viimeisen kymmenen vuoden tyyli ainakin yksi. Voi olla, että pitempäänkin aikaa ehkä yksi että sen takia suhtaudun epäilyksellä siihen, että esimerkiksi IFK, TPS, Lukko, kaikissa näissä uuspäävalmentajia, ketkä tässä nyt on vähän ollut näissä kaavailuissa mukana, niin olisi mestaruuden syrjässäkin, kiinni. Joku voi tästä jo päätellä, että mikä jokko on mun mestari, veikka. No kuka se on? Tappara. Miksi? No, miksi ei? Jotkut on spekuloinut sillä, että Tapparassa on tällaisia sisäisiä ristiriitoja, ketkä, tai mitkä niin estää menestyksen. Mä sanoin, että niille ei ole mitään merkitystä tämmössä kauden mittaisessa prosessissa. Tavalla tai toisella ne tulee ratkeamaan. Jokainen joukkue kohtaa kauden aikana vastoinkäymisiä. Tai jos ei kohtaa, niin ei voita mestaruutta. Mä uskon, että Tapparan pelaajamateriaali, valmennus organisaatio, se, että mennään uuteen halliin, varmasti on valmius Aa, myös satsata kesken kauden, niin tulee johtaa ei ylivoimaseen mutta tulee johtaa mestaruuteen. Uskon tapparaan. Voisi sanoa, että valitettavasti. Joo, ihan vankat perustelut. Joskin ei, ei päde tähän mun omaan fiilistelyyn, joka puhuu. Se onkin hyvä, että meillä ei on, on kaikki aikojen kausitelossa. Täytyy myöntää, että ei, ei välttämättä mitkä ihan hirveän dataan peru... noin dataan perustuvat ainakaan on. Varsinkin kun sä ymmärrät puolesta, niin paljon. Niin. Ja saa siis... kuka, kuka saa eka potkut? No mä, mä sanon nopeasti hifkistä siihen, että jos joku on kuunnellut näitä meidänkin juttuja tässä, niin voisi ajatella, että en esimerkiksi tykkäisi Ville Peltosesta valmentajana, koska hän on niinku suhteellisen ohuella taustalla tullut tohon. Niin kyllä itse asiassa tykkään. Että on niinku tosi paljon tykännyt sitä tavasta, millä hän on tullut tuohon hifki, Että on lähtenyt mun mielestä ihan selvästi rakentamaan semmoista pidemmän aikavälin prosessia. Mm. On tutustunut siihen, on jo lähtökohtaisesti tietysti syvemmällä kuin kukaan IFKta valmentanut varmaan siinä, siinä seurassa ja siinä kulttuurissa. Mutta sitten sen lisäksi hän on lähtenyt selvittämään niitä asioita, että mitkä on ollut aikanaan esimerkiksi IFK menestyksen taustalla. Mitkä on niitä tekijöitä, mitkä liittyy siihen, että onnistuuko vaikka valmentaja IFKssa vai ei. Mä uskon aivan täysin Ville Peltosen prosessiin, mutta se ei johda vielä tällä kaudella mestaruuteen. Se johtaa siihen niin kuin kahden vuoden päästä. Onko IFK jollain tavalla houkuttelevampi joukkue Ville Peltosen kanssa pelaajille? On, varmasti joo. Ei, ei ehkä IFK on siinä houkuttelevuudessa koskaan ollut hirveitä ongelmia, koska siellä myös maksetaan niin hyvää korvaus ja saat olla tavallaan siinä ytimessä, että jos menestyt ja onnistut IFKssa, niin Taivas on auki mm -hmm. Onkin parempiinkin sarjoihin kuin liika. Ja Helsingissä IFK-leirissä varmaan yksi iso asia, mikä pitää korjata, on tämä loukkaantumissuma, mikä tuntuu seuraavaan heitä kaudesta toiseen, ja kaudessa saattaa olla useampiakin semmoisia, että siellä on kymmenkunta pelaajaa poissa, niin sekin varmasti semmoinen asia, minkä Peltonen haluaa selvittää, ja sitä ei ihan niin kuin sormia napsauttamalla vaan saada kuntoon. Mua on ehkä niin kuin tässä, kun tätä IFK-kokoonpanoa katson, niin mulla ehkä yllättää se, se että... Tota Hyökkäyosasta ei välttämättä ole semmoista Jere Innalaa lukun ottamatta Oli palolaa luku ottamatta, niin ei ole semmoista niinku täysin mun mielestä yksioikoisesti ö, niinku hyökkäyssuunnan pe pe peli orientoitunutta. Siis semmoista, miksi sitä nyt sanoo, semmoista täysin Vähän hyökkäysaluun niin oli aikana. Niin, tai vaikka. Mm, No, no semmoista niin niinku Teemu yllättiä... Turunen, Teemu Te Turunen, niin kuin, sen, sen tyyppisten. Nyt täällä on Otto Karvinen, Etu Koivistoinen, Otto Pajanen, Olli No Olli ehkä just sinne sniper-puolelle, mutta sitten Teemu Talberi, joka muuten joukkueen kapteeni, mikä oli minulle hienoinen yllätys, mutta miksi ei tietysti kokenut pelaajia ja IFK Kaspatikin kaiken hyvä lisäksi käsittääkseni. Mutta sitten täällä oli tämmöisiä nimiä, mitä chl pelistä ihmetteli, Leevi Teissala esimerkiksi. Mm -hmm. Oli muuten ihan ennakkoluulottoman oloinen kaveri pelaamaan jääkiekkoon. Kyllä joo, ja mun mielestä kun ajattelee että miten IFK on nyt koottu, kyllähän tässä nyt tähän aikaisempaakin viitaten, niin Topias Salmelaisella urheilutoimenjohtajalla on käytössä rahaa, on käytössä niinku tämmöinen tietty maineetu, se, että monet haluaa vähän niinku hinnalla millä hyvänsä pelata hifkissä, niin on ehkä aika tavallaan helppo tehtävä koota sitä joukkuetta, mutta mm. sinne on nyt minun mielestä hankittu erittäin sopivia pelaajia siihen, niin, niin just niin, niin, niin kuin niin. Innala, Eetu Koivistoinen, sitten Roni Hirvone. mun mielestä on paljon niin kuin näissä hyökkäissäkin on monta semmoista, ketkä on hyviä nimiä, ja sitten tuossa, kun myöhemmin ehkä puhutaan jostain muustakin joukkueesta toivottavasti, niin... Eikö tämä ifk cast? Niin kuin... <laughs> Mikä peto? petohan se hifkikin on joskus ollut, niin. tämä voi olla petopodi IFKsta, niin niin, että monessa muussa joukkueessa ehkä vähän niin se hankintaan pako eestä semmoisia, että joudutaan hankkimaan joko liian nuoria pelaajia tai sitten semmoisia, ketkä on vähän menossa niin alaspäin, niin vaikka nyt Innala ja Koivistoinen, niin on, tai siis taistelee kotikisoihin MM-kisaa Joo, ja siis tuo se, että koivistoisin, kun he hankkivat, niin se, että he saavat myöskin pidettyä hänet, koska hän on monta kertaa nähty, että niin. hankitaan se ykköspelaaja, ja mm. hän lähtee jo ennen kauden kyllä. alkua pois, ja myöskin ehkä sitten se puoli, että Anton Lundell, Lundell onko näistä ihan täysin vielä varmistettu, että missä hän pelaa ensi niin, no, että niin. tuleeko hän lainalle, ja se ei se jäty sitten sitäkään tuutus. sitten odottelemaan kuitenkaan, että kyllä se Lundell tulee sieltä Pohjois-Amerikasta, mm. ja sitten joskus ollaan kamarraskuussa, olla sitä tuossa hämmästelin kans. Petteri Virtanen oli nyt viimeisin sopimus. Ilmeisesti vähän on tämmönen ottelukohtainen tai jotain vastaavaa. Indef lukee täällä, mutta, mutta joka tapauksessa semmonenkin kuvio asia, asiaan liittyy. Nyt kun sit puhuit siitä, siitä, siitä tapparasta. Niin onhan tämä Tapparollakin ihan reipas Tuossa vähän vakoilin tuota Tappara lähteneen ja saapuneiden listaa, niin sanoisin, että Tappara on kyllä viime kaudesta aika selvästi vahvistunut. Oh. Oh. Pystyi Tyler Morley, Kyle Otto Rauhala. Nyt niin kuin sanotaan kolme kärkisentterejä. Tyler Morley toki lähti pois. Miksi se, mik se muuten lähti pois? Miksi lukee Elite Prospectissa? Tyler Morley lähti linchumpingiin. No voi vittu, minkä teki. Eiku. On se täällä listoilla kyllä vielä. Niin se on tullut takaisin. Joo. ku niinhän tuli sieltä lintso. Joo, se joo, tuli. joo, se pelasi viime No ni, just näin. Joo, Joo. <lacht> ja asiantuntemus on, <lacht> on vallalleen. <lacht> ei, tää oli ihan mm. Joo, ei oli ihan oikeasti. Nyt joo, siis mä ainakin oli, muistaa. tämä ainakin muista. Tää oli ihan laskelmoitu juttu. Katottiin, että on jo niin just, Niin, niin. Joo, ja, ja sitten semmosia pelaajia, ketkä viime kaavalla ei, ei mm. välttämättä ihan hirveästi onnistunut, niin on myös siinä rosterissa semmoisia, kenellä on varaa aika paljon vielä kasvaa tai palata jotenkin sinne tasolle, missä on aikaisemmin ollut. Tulee nyt mieleen esimerkiksi vaikka Charles Bertrand semmoisena pelaajana, joka mm. voisi niinku parhaimmillaan ja vastuuta saadessaan palata semmoiselle tasolle, että saattaisi olla niinku liikassa erittäinkin kovaa tekijä. Että. Kyllä. Ja sitten on tosiaan tätä nuorta, nuorta kalustoa ja sen verran hyvä ystäväni Jussi Tapola siellä valmentajana, niin tunnen niin häntä silleen, että nyt uskoisin, että hänen kanttinsa kestää sen, niin kuin nyt on näyttänytkin nämä, mitä tässä on ollut näitä haasteita, että siellä ei sillä aikaisemmalla meritillä tai nimeillä niin hmm. oteta sitä aikaa. mutta sitten taas, minkä takia mä uskon siihen, että se toimii tapparassa, on se, että nyt nämä niin sanotusti kärsijän roolissa olleet pelaajat esimerkiksi vaikka Kristian Kuusela ja Jukka Peltola, jotka on taas tyyppeinä semmosia, että he varmasti laittaa sen omaan egoon Nariikkaan siinä vaiheessa, kun viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan palata play-offeja. Mm -hmm. Saattaa olla, että siellä on jotain kitkaa, mikä ei ole mielestäni pelkästään huono asia runkosarjan aikana, mutta playoffeissa ihan sama, kuka on valmentajana, niin he niin lyö aivan varmasti kaiken sen eteen, että tappara, nimenomaan tappara voittaisi mestaruuden sillä urosliveellä. Niin, niin ja just tuono, että mä. En millään jaksa uskoa, että tämmöiset kitkat, mistä ollaan puhuttu, on ilmestynyt tässä kesäaikana, vaan niitä on ollut varmasti jo viime kaudellakin siellä, ja silti Jukka Peltolla oli ehkä koko kevää ihan yksi MVP-ehdokkaista, hmm. vaikka tapparaimestaruutta voittanutkaan. Niin se on kyllä jännä, ja mielenkiintoista, että kyllä tietää, että mitä ne kitkat niin sitten semmoisessa niin ihan oikeassa arjessa sitten todellisuudessa onkaan, mutta. mutta, mutta. Ja sitten se on, se on niinku tähän väliin todettava, että ihan joka ikissä joukkuessa on kitkaa. Mm. Et siellä on, on niitä semmoisia tilanteita. Siellä on aina. tämä on jotenkin todettu monessa yhteydessä, että semmonen epämukaavuuden se nyt olisi? epämukavuuden määrä tai semmoinen tyytyväisyyden määrä tyytymättömyyden määrä, niin se on aika vakio. Sitten ne tyytymättömyyden syyt vähän vaihtelee ja sitten se, että ketkä, ketkä pelaa, että sitä tyytymättömyyttä kokee. Mm. Että tässäkin tapauksessa niin notappara ei ole todellakaan ainoa, mutta jostain syystä nämä heidän tämmöiset sisäiset ristiriidat on nyt vaan sitten noussut julkisuuteen. Niin. Syystä tai toisesta. Mutta on tuossa, on siis tämä tässä tässä niinku ylipäänsä, kun katsoo näitä joukkueita, niin on täällä paljon pelaajia, jotka niinku mun mielestä normaali olosuhteissa, jos elettä normaaliolosuhteessa olisi viime kausi vedetty ja pystytty valmistelemaan tätä kautta, niin mm, uskoisin, että aika moni pelaaja varmaan, jos vaikka IFK nyt miettii Etukoivistoista ja vaikka sitä Innalaagi. Ähm, niin, niin, ja MM-kisossa oli muitakin pelaajia, esim, muitakin peliä, pelaajia esimerkiksi. Innalla lisäksi, jotka sitten liikassa kuitenkin jatkaa, niin mä väitän, että ne, he ei normaali tilanteessa pelaisi edes liikassa. Nyt tämä tilanne ehkä mahdollistaa semmoisen vähän kovempien ihmisten pelaajien pitämisen liikan, liikan piirissä. Kyllä, on samaa mieltä siitä, että kyllähän niin nyt kun katsoo pelaajalistoja ja ketä liikassa pelaa, ketä liikaa on tullut ja just noin niin kuin sanoit, niin jäänyt, niin kyllä se on, taso on Silmämääräisesti ainakin näyttää olevan kovempi kuin mitä se on ollut tässä viime vuosina. Koska ammutaan aivan summittaisesti tässä, eikä ole tarkoitus käydä kuitenkaan ihan kaikkien joukkueita vastaavalla, vastaavalla tota, ajatuksella. Saipalla meni viime kausi aivan päin helvettiä. Tällä kaudella valmennus ottaa Pekka virta. Kuuluu valmentajia, jotka valmentaa ensimmäistä kautta uudessa joukkueessa sen takia Saipa ei voita mestaruutta tällä kaudella. Tällä, niin. Nimenomaan tällä kaudella. Ö, mutta harjoituspelit, siis mitä nyt on tuloksien puolesta seurannut, niin nehän on mennyt Saipalla aika hyvin. Joo, onko hävinnyt ehkä yhden harjoituspelin tai jotain? Oliko se pitsiturnauksessa jonkun vissiin hävinnyt vai mitenkä se oli mennyt? Hmm. Et on, on kyllä mennyt hyvin ja se mitä olen niin itse olen antanut itselleni kertoa, niin on ollut myös se, että se peli on ollut niin hyvän hyvän näköistä ja hyvää olosta. Että mm. Se on ollut hyvin pitkälti semmoista, mitä Pekka Virran voi olettaakin pelouttava. Kyllähän Pekka Virtaa pidään, niin kuin nyt varmasti kaikki muutkin, niin erittäin hyvänä valmentajana. Ja se, että hän voitti mestaruuden viime kaudella niissä happiviiksissään, niin tuskin vähensi hänen itseluottamuksen määrää. Mm. Ja sitten Joka jo valmiiksi oli rajata. No just näin. Ja sitten... – Ne semmoset kannukset, mitkä on tärkeä olla, että on niin uskottava valmentaja myös pelaajien suuntaan, niin hmm. kyllähän varmaan Saipassa on nyt se tilanne, että Pekka Virran kädestä syödään. Että se, mitä hän antaa, niin kaikki pelaajat ottaa sen vastaan. – Mutta semmoisen tilanteenhan se haluakin. Just, no aivan. Eikä pelkästään pelaajat, vaan toimista Kyllä, Ja kyllähän hän oli sanonutkin, jossa tähän rakastaa olla töissä pikkuseurassa. Hmm. Niin kyllähän hmm. se varmaan onkin. Hmm. Siinä on myös ehkä sitten se, että että jos Pekka Viralle tarjottaisiin paikkaa, että tervetuloa Helsingin IFK on päävalmentajaksi, niin olisikohan kanttia kieltäytyä, mutta sopii erittäin hyvin Saipaan. Hmm. No saipa se nyt oli vähän, että ei voita mestaruutta, no ei varmasti voita mestaruutta tällä kaudella, mutta kyllä, kyllä Saipa taistelee huomattavan paljon korkeimmista sijoituksista tällä kaudella kuin aikaisemmin. No tästä aasinsilta helvetin ohut, mutta kuitenkin Saipa, jyp, peräkkäiset sijaat viime kaudella, Liikas molemmat käy vielä viime kautta läpi varmaan jossain oikeusasteissakin, joidenkin kanssa valmentajalomautuksiin liittyen siis, tai näin ymmärsi ainakin. Kyllä viikonloppuna tuli tästä uutinen, että Kraille ollaan menossa, jonkun näköinen joukkokanne on tekeillä. No molemmilla joukkoilla nyt on joka tapauksessa uusi valmentaja, jypille nyt ei varsinaisesti hirveä uusi hahmo. Mhm. Mm jos lähtökohtia mietit jypi- ja saipan välillä esimerkiksi, jos verrataan suoraan verrokkina, molemmilla kuitenkin tahto on ylöspäin ja oikeastaan hyvä olisikin, kun alkaisi tapahtua jotakin positiivista. Siinä, ainakin jypillä on tietysti sellaiset paineet, että, että niinku semmoista positiivista nostetta nyt tarvitaan. Niin, niin, niin, mitä mä nyt sanoisin? Molemmat on hankkinut kuitenkin ulkomaalaisia aika paljon. Mä mm -hmm. lähtisin ehkä liikkeelle yhdestä aika isosta erosta, että Jypissä on aika paljon näitä todella nuoria pelaajia, mm. ja sitten joihin, joiden luotsiksi ehkä sitten on otettu semmoinen coach joka ennenkin on pystynyt viemään noita nuoria pelaajia mestispuolella ainakin eteenpäin, nyt samasti pitäisi tehdä liikassa, että tästä ehkä sellainen leikkisä ajatus taisi jossain vaiheessa ollakin, että tää on ikään kuin sellainen jyp Akatemia Vol 2, joka vaan nyt tehdään, sitä, Reborn. Joka tehdään niin liikan puolella, että Saipassa ehkä se lähtökohta on vähän erilainen, että siellä ehkä ihan niin paljon osti niitä nuoria pelaajia, että se on vähän eri tavalla rakennettu se joukkueen. Jukka Ahvenjärvi on mestiksen Pekka mm. Joo, mm. kyllä, tota Joidenkin on. pohden mukaan myös Maikkiinen. No just näin, se on kyllä erittäin osuva Jusulle. Mutta se on ehkä enemmän se ulkonäön puolusti no ky Kyllä, mutta tavallaan myös niin tiettyjen otteiden. Mm -hmm. Mutta öö, Mut siis, siis... sisään tulevia pelaajia, jos miettii niin suomalaisia, niin öö, tuliko tälle kaudelle yhtään sellaista liikassa meritoitunutta pelaajaa? Suomalaista liikassa meritoitunutta pelejä, tuliko sisään yhtään kappaletta tyyppiä? Minun mielestä ei. Eetu Peltola esimerkiksi tuli, Sitten, äh, hän tuli... No tuo tilanne varmaan voidaan aika hyvin tiivistää siihen, että Jypilä on ulkomaalainen ja joka ei liikossa peliä. Joo, joo, kyllä, kyllä mutta, mutta siis tämä, en, enkä, vielä ei ollut tarkoitus moittia tätä asiaa, vaikka välttämättä nyt pidätte tätä, pidä tätä minä ideaalina tilanteessa. ei välttämättä moite ollut, mutta mm. vaan huomioida siihen, että kertoo ehkä siitä, mitä sinne on tullut sinne joukkueeseen. Jere Matias josta en ollut ikinä kuullutkaan ennen, mutta toivottavasti tietysti hankinta on semmoinen, että kuullaan... Öö, sitten ruotsalainen Adam, lausutaanko Prudecki? Prudecki. joo. Myös ensimmäinen versio kuulosti erittäin hyvältä. Prudetski. Kyllä. Siinä on, siinä on se Slavia mm -hmm. sitten. on se ruotsalainen. Bru. Bru. Silta. Niin. Bradin äh, niin Christopher ja Reid Gardiner. Ja sitten on tietysti äh, vielä Andrew O'Brien, joka on. Vähintäänkin. Niin ja Jans Kotka totta kai. Joka joukko on kapteen. Shotka. Sh Shotka. Kai sillä on se huonekaluliike. Sponsori. Toivottavasti. koska tuolla Shotkalla myytiin aikanaan Cardemeister-pyöriä? Se oli oikeasti semmoinen taitettava pyörä. jupi jypihumoria siihen, että aina kun hän tekee maalin, niin soitetaan se kauhea kotka -biisi. Onko semmoinen On ole olemassa? Hyvä. Okay, no, se. hyvä. Tiesitkin? En. <laughs> joo, kyllä. Sukupolvien kuilu. Meni ehkä tähän Jypi nykyisen DJ Larrengin musiikkikategoriin. No, Ai ja niin, joo. no joo, totta. totta. Semmoisen mä tiedä kuin kauhean rotko, mutta äh. mm. Todennäköisesti puhutaan samasta henkilöstä. <laughs> Todennäköisesti. Si siinä. Jopa samasta laulusta. Samantyyppisesti. Mm. Markus Ruusu, Niko Parkkinen maalilla jatkaa... Öö, No viime kaudella Veni kävi sen, mm -hmm. sen alkukauden pelaamassa. Hän pelaa nyt Ruotsissa ja sitten Topias Leinonen on vielä kolmantena tuossa listalla. Mutta miten tämä joukkue, onko tällä mitään käyttöä? Mä sanon nopeasti tuohon, kun tästä Saipasta loikattiin tähän sitä aasinsiltaa. Mielestäni yksi ero on niinku se, että Saipa on saanut sen positiivisen vibaan tai semmoisen fiiliksen sillä, että tällä Pekka Virran tulolla. Mm. Siellä on se semmoinen positiivinen fiilis. Jyppi, Plus ihan paluu, paluuhankintana vielä David McIntyre Kyllä, kyllä, just näin. Jyppi on vielä niinku askeleen sitä perässä ja kyllä nyt pitäisin aika itsestäänselvänä asiana, että lähtökohdissa saipaa Jyppiä edellä mm. myös sarjataulukossa jopa aika selvästikin. Mutta mistä tämä kertoo siis nämä hankinnat, siis kaikki ja kaikki runkohankinnat? No, ensinnäkin varmaan... Tämä on nyt mun oma tämmöinen ajatus, ei, ei perustu mihinkään tietoon, mutta se, että varmaan niitä semmosia pelaajia just, millä, mitä profiilia tässä vähän niin haettaisiin, niin ei, ei niitä ole ollut ihan hirveästi tarjolla, ja sitten ne, ketkä on ollut tarjolla, niin on ollut tämmöisiä just mittaluokkaa vaikka ja Innalla ja Etukoivistoon. Ei jypii rahkeet, ei niin mm. riitä, riitä siihen tällä hetkellä, että niitä hankitaan. Ei taloudelliset, eikä tämä ole mitenkään niin kuin pelillisestikään niin houkutteleva paikka, että tänne, Haluaisi pelaa tulla ottaa sitä steppiä urallaan. Pelaat, ketkä tänne haluaa tulla. On sellaisia, kenellä on se läpimurto liikaa vielä täysin tekemättä. Johtuu se sitten siitä, että on nuori, tai sitten siitä, että on niinku mestispelaaja niinku vaikka alainen. Niin hmm. se, se on se ryhmä, mitä tässä nyt ollaan joutu hakemaan. Ja sitten nämä ulkomaalaiset. Ja kyllähän Jypin menestys, potentiaalinen menestys, esimerkiksi se, että päästäänkö vaikka playoffeihin, niin riippuu... Sanoisin, että tällä hetkellä aivan täysin siitä, että miten nämä ulkomaalaiset onnistuu ja sitten siitä, että pystytäänkö siihen löytämään vielä yksi keskusyökkäjä. Mun tarvitaan ihan ehdottomasti yksi keskusyökkäjä, joka saisi aikaan sen, että meillä olisi myös semmoinen, jypillä olisi myös semmoinen ketju, jossa on Jerry Turkulainen laidassa, mikä olisi tehokas ketju. Niin tuo on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Tosi paljonhan tuossa liittyy kysymysmerkkejä, just jos lähtee ajattelemaan sitä Jypin tulevaa sijoitusta, millainen on Markus Ruusun ykkösmaalivahtina, miten ulkomaalaiset mm -hmm. onnistuu, millainen päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi on, niin sitä ehkä tässä vaiheessa on mm -hmm. vaikea lähteä sitä kokonaiskuvaa hahmottaa, mutta ehkä tuohon tarttuisin tuo yhteen lisää sentteriin. Brad Lambert harjoituspeleissä siirtynyt sentterin mm -hmm. paikalle. Haluatko turva jatkaa tästä? Joo. Tuli semmoinen voi, rähmäliike. Tulli. Joo, tota, no... Voidaan joskus tehdä Brad Lambertista jakso kokonaan, missä kehun häntä pelaajana. Tota, hänen niinku vahvuudet, no mun, ei mielestä, okay, ne, mun mielestä ne ei tule esiin sentterin paikalla. En tosi ole nähnyt sitä vielä, että ne tulisi esiin myöskään laiturin paikalla, mutta e, no, nyt häntä halutaan kokeilla siinä. Sanotaan, että jos hänen onnistumismahdollisuus sentterinä on ehkä suunnilleen yhtä iso kuin laitahyökkääjänä ja se ei ole kauhean iso. Niin, mä siis, niin... mitä sille pitäisi tehdä sitten? Myydä? No kun mä niin lähtökohtaisesti, Oikei, lähdin... Kun sivu. Anteeksi, kun... lähtökohtaisesti lähdin ajattelemaan siis sitä kautta, että viime kaudesta monet tuntuivat moittivan Lambertista sitä kiekon kuskaamista ja näin poispäin, niin eikö paikalla ehkä pääse vielä enemmän siihen kiekkoon sitten Niin, mun mielestä nyky sentterin siis se, peli... Niin sille ja mitä sen pitäisi osata myös tehdä sit siinä. Määrin. Mitä on niin nykyään, jos ajatellaan, että mitä sentteripeliin liittyy? Sun pitää osata puolustaa aika, aika hyvin, pitää osata kamppailla myös niin esimerkiksi riistää kiekko. Viime kaudella varsinkin jypi ongelma oli se, että ei saatu riistettyä kiekkoja, koska pakit olivat kevyitä ja sentterit ei osannut siinä auttaa. No nyt sitten osaako Lambert tätä tehdä? No ehkä ei, sinne on tullut pari semmoista, jos nämä ulkomaalaiset pakit, ketkä osaa kamppailla. Sitten pitäisi pystyä tarjoamaan hyvään luisteluun syöttöpaikka siihen keskikaistalle. No senhän osaa, mutta sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, niin pystyykö hän hyödyntämään millään tavalla niitä laitahyökkäjiä? No en ole sitä nähnyt. Toivottavasti pystyy. Sentteri on pakko osata syöttää sitä sit keskikaistalta sinne laitoin. Ja mä en ole nähnyt häneen sitä tekevänä, en, en osaa sanoa. Eli onko Jypiissä käytännössä merkittäviä asiaa ensi kaudella edelleen? Ehkä se sama, mitä se loppukausi oli, että kasvatetaan niitä nuoria pelaajia valmiimiksi, että joku päivä niistä ehkä saadaan vaikka sitten niitä NHL-kasvattajarahoja ensi kesänä Jypiltä neljä korkeelle povaattua varausta, josta sitten odotetaan ihan tuntuviakin summia jossain kohtaa. Kyllä varmasti, kyllähän tässä on semmonen tila, että näissä varaamattomista pelaajista, just kun ajatellaan vaikka Brad Lambert ja Joakim Kemeli, jotka nyt on käytännössä Sanoisin, että on, on, dissannut Lambertia jossain vaiheessa, tuskin hän tulee olemaan ykköskierroksessa. No kyllähän tulee olemaan ykköskierroksessa. Kyllä niinku Lambert ja Kemeil molemmat ykköskierroksen varauksia enskesäänä, heille tullaan antamaan mahdollisuuksia näyttää sitä omaa osaamistaan, nostaa sitä omaa draftiarvoaan myös. Se, että onko se ihan aina oikein, niin minusta ei. Et pitäisi pelata niinku joukkue joukkue edellä tavallaan tätä peliä ja sitten se auttaisi myös pelaajia siinä, että he ei saisi tavallaan tätä näyttöpaikkaa, vaan taistelemaan joutuisi taistelemaan niin sitä peliä ja sitä nyt Lambertin kohdalla mun mielestä suurin ongelma on niin se, että hän on saanut tavallaan ilman ansioitaan jatkuvasti vastuuta ja sitten vaikka hän on pelaanut vähän niin ehkä sen vastaisesti kuin mitä on varmasti toivottu, niin sen siitä huolimatta hän on saanut jatkuvasti vaan sitä vastuuta. On saanut ylivoimalla peliaikaa, on saanut ison roolin viisvitoissa, on nyt nostettu sentterin paikalle. Ja sitten kun hänen jotenkin tämä, mä en ole häntä koskaan valmentanut, enkä ole koskaan hänen kanssaan edes keskustellu. niin en pysty sille ottaa siihen kantaa, mutta se, mille mun mielestä, sanon niin Petteri siivonen peli näyttää kaiken, mille mun mielestä se peli näyttää hänen kohdallaan, on se, että hän ei ole kauhean vastaanottavainen myöskään niistä, niihin valmentajien ohjeisiin, että pystyisi niin muuttamaan sitä omaa peliä. Eli? Pitäisikö Brad Lamberti olla kokoonpanoa ulkopuolella tällä hetkellä? Silloin tällöin mun mielestä pitäisi. Kyllä esimerkiksi viime kaudella oli niitä tilanteita, että jos, jos minulla olisi ollut kaikki valta, mitä luojan kiitos ei ole, hmm. niin hän olisi pelannut silloin tällöin. Ainakin keopassa mahdollisesti myös esimerkiksi u 20 joukkueessa sen takia, että otteet ei olleet sellaisia, että hän olisi ansainnut pelipaikan liikassa. Mun mielestä kyllä. Minun mielestä tässä, kun otin tämä sopimustilanteen ylipäänsä, jokin kemel mainittiin, pitääkö tämä edelleen paikkaa että hänellä on juniorisopimus? Ei. Ei pidä paikkansa. Haistakaa kaikki Elite prospectsilla. Nimittäin, kun mäkin muistelen, että siitä, siitä oli... On. Onko no. se julkaistu? En mä sanonutkaan mitään. <tätä> ei <tätä> vaatisikaan. No kyllä, niin kyllä, vaatis, kyllä, kyllä hänellä on, ihan, hänellä on, on sopimus. Pitkä? Se, että, no, min, en, mä en osaa, sitä mä en tiedä, suoraan sanottuna en tiedä, mutta kyllä se on pitänyt päivittää, koska jos sitä ei olisi päivitetty, niin ei hän olisi niin varmasti enää Jyväskylässä. Koska Santeri Koskella on myös... En, en usko ehkä siihenkään. Siitä en ole ihan niin Mutta kuin... täällä on kuitenkin niinku Br Brudetski. <laughs> joo joo. <laughs> niin hän, on, hän on kuitenkin niinku sille. Mut siis oli miten oli heidän kohdaltaan, niin kaikkien sopimukset käytännössä kattaa tämän kauden. Hyökkäjistä. Hyökkäjistä. Kaikkien pelaajien sopimus kattaa tämän kauen. Ö, optiot on Joni Airolla, Jere Matias Alasella ja sitten Braden Christopher, Reid Gardiner ja Adam Br Brudetski Heillä, heillä on optiot ensi kaudesta, mutta kaikilla muilla, ja Samuel Valkeajärvi on myös optio seuraava kaikilla muilla loppuu sopimus tämän Elite Prospectsin taulukon mukaan tähän kauteen. Voi olla, että puhun ihan höpöjä, mutta jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että Jaakkin Kemeli ja myös Santari Koskela niin olisi tehnyt jonkun uuden sopimuksen, muistikuva minullakin missä on, kyllä, missä on pitempi mikä on pitempi kuin niinku vaan tähän kauteen, mutta nämä on aina vähän, nää on niinku, miten näistä asiasta kerrotaan, sitten saattaakin yllättäen paljastua, että siellä onkin ollut joku optio tai näin, että et nämä on, en, en nyt, koska en ole niitä sopimuksia nähnyt enkä varsinkaan allekirjoittanut, niin en kommentoi tarkemmin, mutta se on sanoisin, että olen aika varma siitä, että heillä on pitemmät sopimukset, no mikä mä... on todella hyvä. Siis ensimmäisesti se nyt sivuuttiin. Öö, yhtä valmentamaani pelaajaa, ketä on aivan avoimesti faniitan suunnattomasti, Santeri Koskela, siinä on, niinku, on Jyppi-liigan tulevaisuus. Siinä on hieno tot, jyppi liikan tuleva kapteeni. Ei, et ei, jos ei olisi kotkaa tullut tonne pakistoon, joka ottaa sen sen rintaan, niin ehkä Saneelle ei sitä ihan vielä olisi pystynyt antaa, mutta ei men montaa vuotta, niin hän on liiga, Jyppi-liigan kapteeni toivottavasti pelaa silloin jypiissä, kun se taso saavutetaan. Joo. Tässä koko ajan yritän sitä sopimusasiaa päivittää tuosta asiasta, että löytyisikö, mutta ei, ei ainakaan äkkiseltään, kun Google tarjonnut asiaa. No mutta joka tapauksessa, se minkä halusin nostaa tuosta esille, on se, että aika monen sopimus loppuu niin tähän kauteen. Samuel Heleniuskin on lainasopimuksella. Joo, ja hän varmaan uskoi kuitenkin, että hän lähtee sitten pohjois tämän kauden jälkeen. Niin. Mut mun mielestä siinä ehkä myöskin se terveen vaihtuvuuden rooli sitten tämän kauden jälkeen, kun paljon puhuttu siitä, että Jupin rooli ehkä tällä hetkellä mm. enemmän on valmistaa niitä pelaajia siihen ammattimaisuuteen mm. ja näin poispäin, että siinä ehkä sitten ensi kauden jälkeen voisi myöskin vähän se profiili taas pystyä muuttumaan. Niin, mutta ke, jos kausi menee päin puita, niin, niin on, onko tuossa niinku riskejä tuommoisessa mallissa, Siis lähinnä mä nyt mietin, että jos niinku yhdelläkentällisellä kentälisellä olisi edes suurin piirtein vaikka vielä hyökkäjällä olisi niinku sopimus jatkuissa seuraavalla, niin sitten siinä olisi jotain runkoa minkä päällä, mutta nyt ei ole mitään runkoa. Kyllä, joo, ja tietysti. Mutta kun optioita niin, kun ei niin, niistäkään tiedä, että kenen optioita niitä ei ainoa. Ei, mutta mä luulen, että tämä tilanne tulee muuttuun aika nopeasti tämän syksy ainakin hmm. silleen, että kun nähdään, että kenellä tuossa on vähän alkaa kulkea, niin kyllä se hmm. sitten aika nopeasti aletaan toki. myös niitä sopimuksia tekemään. Sitten sit jos tilanne on sama, tammi-helmikuussa, niin sitten on kyllä aika huolestunut niin. ja ihmeessäni myös, koska eihän mikään joukkue kestä sitten semmoista liikassa, eikä kestä mikään joukkue semmoista rebuildiä, että vetää aivan nollasta täyteen, koska täällä ei ole mitään varaussysteemeitä ja muita, ja nytkin on jo vähän vaikea hankkia niitä parhassa peliässä olevia kavereita. Sen voin sanoa, että juniorin junioripuolelta on tulossa erittäin hyviä pelaajia tuossa u 20 u 18 Vaiheessa tällä hetkellä on niin lukuisia hyviä pelaajia, mutta heistä ei liikajoukkueen avuksi vielä ehkä sanotaan, että kolmesta viiteen vuoteen ei ole kyllä kenestäkään. Mutta että siellä on niin tulossa hyviä pelaajia ja se on tässä vähän niin se haaste joukkueen kokoam, kokoamissa myös sitä pitää pystyä tietysti samaan aikaan elämään hetkessä ja kokoamaan sitä joukkuetta tälle kaudelle, mikä nyt on niin kulkemassa. Mutta sitten myös pitää se katse siellä ehkä kolmen niin viiva vuoden päästä, että mikä se joukkueen runko sitten on siinä vaiheessa, että mm -hmm. junnuillekin on tilaa nousta siitä. Tässä on viimeisin tieto, tai minkä sain kaivettua. 2019 on tiedotettu, että 2023 asti on juniorisopimus Jaakim Kemelille ja mainitsemallasi Santeri Koskelalla. Onko sopimusta ollenkaan? Mitä tarkoittaa juniorisopimus? Onko se tämmöinen? Mm. Niin, sanopas muuten ko se. Ko kollarit ja mailat, josta lisää voida voidaan kysyä Mikael Kranundilta. No kyllä se käytännössä näin on. Se juniorisopimus on semmoinen, että se nyt tietysti vähän vaihtelee samalla kun kuin nämä aikuissopimukset kiinni, mutta kyllä se semmoinen, siis juniorisopimus tällaisessa sitovuudessaan on sellainen sitä luokkaa, että jos joku haluaa juniorisopimuksen alaisen pelaajan, esimerkiksi toinen liikaseura, niin ei se estä sitä hankintaa tekemästä, niin. vaikka niin kuin miten Grand Lundin tapauksessa kävi. Ja tästä on just esimerkiksi Kemeelin kohdalla, Kyse, että aivan varmasti halutaan varmistaa se, että hän pelaa täällä ja hän ei sen takia pelaa juniorisopimuksella. Hmm. Öö, Talos sanäilee tietysti jonkinlaisia suuntia. Eli nyt ainakaan tulo, tuon tuloksen puolesta niin ei nyt ihan kauheita pakkasta tullut, mutta kun niistä pakkasta on tullut pikkusen aiemminkin, niin, niin, niin varmaan omanlaista selviytymistä ehkä pienesti jonkunlaisena hallittuna uhkapelinä pidän, mm -hmm. pidän tällä hetkellä myöskin, myöskin sitä, että tavallaan jos onnistuu, mutta aika pienelle riskille varmaan lähdetään ainakin taloudellisesti. Joo, ja kyllähän se on kestämätön tilanne, että mennään niin, että, että omistajat omasta taskustaan kustantaa sitä, ja jossain mm. vaiheessa, kun se into niin kun loppuu siihen hommaan, niin sitten kaatuu koko Niin samalla show. pelaate muualla. Mutta. Niin, niin. Mm -hmm. joo. No en, en ajatellut nyt heitä, mm. mutta näitä no, muuta on muutakin kuuluu, kyllä, kuuluu, kyllä, kyllä. kuuluu sakki kuitenkin. Niin oli ehkä mielenkiintoinen mun mielestä, jos ajatellaan Jyppiä, tämä Adam Brodeckin, miskä häntä nyt sanotaankaan sitten, niin tämä hankinnan ajankohta silleen, se on aika lailla justiin yhteen sen kanssa, kun saatiin se tieto siitä, että Jyväskylässä voidaan ottaa 75 prosenttia yleisöä, niin oliko mm. semmoinen, että nyt meillä onkin sitten rahaa ottaa vielä yksi pelaajille. Niin voi olla, kyllä tässä sen, sen verran mä tiedän, tuossa on ollut niin tarkkailun alla, Tämä myöskään tämä mun haku vetoo tähän, ei ollut ihan niinku pelkästään omaa havaintoa tai keksintöä. Tiedän, että siellä on niinku haku päällä. Että sitä keskusyökkää jääkin etiintään. mutta varmaan niinku just se, että mistä, millä hinnalla, minkälainen pelaaja tulee, niin ei sanoisin, että aika vaikea on ehkä ainakaan suomalaista pelaajaa löytää semmoista, kukaan jyppiä vahvistaa, koska sen pitäisi olla semmoinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan hyvin liikassa. Tuosta sentteristä pakko ottaa kiinni Antti Kalapudas aloitti harjoituspelit ykkössentteerinä sen jälkeen, kun Brad Lambert on tullut mukaan pelaamaan sentteeriä, ja palaamaan ne losketjun laidassa Joo. yksi siihen lisää. Niin... Joo, kyllä, kyllä Se hän hän alkaa hän... muuten vaikuttaa just semmoiselta hankinnalta, var... eikä varmaan ihan halpa sopimuskaan. Niin, Se on kyllä, hän, on, hän on kyllä jännä. Siis tää tarina. Tavallaan että kun miettii, että Vaasassa silloin, niin pelasi erittäin hyvän kauden. Ja kertoo myös ehkä minusta pelaaja-arvioijana. Olin aivan varma, että hän murtautuu niin liika eliittiin Ää. sen kauden jälkeen. Pelasi niin aivan huippukauden. No se Mut oli si hyvä. Niin. Mutta sitten kun just jotenkin niin kuin se, nyt on tullut, ehkä liikan, se vähän niin kuin se pelikulttuuri on muuttunut silleen. Siis hän, ja hän on nyt semmonen niin väliinputoaja siinä. Et nyt pelataan niin kovaa vauhtista lätkää liikassa. Ja hän on hänen heikkoudet on siinä luistelussa selvästi. Ei kerkee oikein mukaan siihen peliin enää. Ja sitten, nyt se on johtanut siihen, että hän on tippunut siinä kategoriassa aika alas. Enkä pitäisi ollenkaan hirveän epätodennäköisenä sitä, että siirtyy ennen joulua jonnekin muualle. Kärppi. Niin, niin voi olla. Oulaisten kretki vai mikä se on? Niin kyllä, just näin. Joo, voi olla ihan mahdollista tai hmm. joku, joku muu seuraa semmoinen, mikä Kaipaa tämmöstä. Niin hän on kiekollisesti taitava, mutta ei kerkeä niin luisteluun, että mitä täälläkin nyt halutaan pelaata. No miten kärpät? Aivan siis ylivoimaisen niminen kaveri pelaa ainakin. Sisu Yliniemi. Hänestä tuli just Joo. mun suosikkipelaaja. Yliäijä. Niin. Sisu. Niin. Lauri, Lauri Mikkola, mm. Ari Hilli, <laughs> mikä on se viime kauhe lehdistötilaisuussekoilu oli. Ari Hilli, missä on Ari Joo, se kuvaalti sitä, että nyt on hieman tuntemattomampi kaveri Kärppien puikossa, Pitkään ollut kyllä mm. siinä niin taustalla vaikuttamassa. Hän on radioja antanut aika, aika useasti. Ainakin kyllä. sillä tavalla ei, ei ainakaan itselle hirveän vieras kaveri, koska ei, sen ei. kautta on ollut tekemisissä. Itse asiassa Ari Hillinkin kanssa jonkun <Qualmion> kyllä, kyllä. Kyl verran tekemisissä sitä kautta, mutta eikä ole pelaajille missään nimessä vieras sille oululaiselle hmm. tavallaan runko, runkoporukalle, että Ilkka Mikkola hänen vanhat, vanhat Eksä, on hänen veli ja vanha konkare. Onko se niinku sama ikäluokkaa näihin Antti Arniaa ja sitä osastoa? On se ehkä vähän vanhempi, mutta su, siis suunnilleen. Joo, Joo kyllä. Muistele jotakin niitä, niitä tota, mitä se on? Petoponia kuunnelleessa. Juuri näin. Ku Kuunnelleeni niin jotakin tämmöistä, niin että tiivis porukka siinä olisi. Joo, näin. varmasti joo, kyllä. Ei on, niin kuin, en jotenkin epäile. Esimerkiksi hänen ei onnistumistaan valmentajana sille, että mun ihan hyvä ja looginen valinta siihen, niin ja varmaan tulee tekemään ihan hyvää tätä. Mutta kyllä mä jotenkin uskoisin, että kärpät tällä kaudella niin lähtökohtaisesti ei ole ihan siinä kärkikahinoissa. Mm. että Jotenkin siinä käreen takana niin tulee varmaan olemaan. Miten sillä kestää... Niin Miten Kärpillä kestää kypärä tavallaan rakentaa sitä homma? Niin, no se on ihan hyvä nähdä. Sielläkin on kyllä. On sieltäkin monoa tullut, jos miettii Mikko Haapakoskelle, Oo. vaikka toki se sakki nyt oli semmoinen aika lailla kasattuna, mutta, mutta, mutta onko siellä kärsivällisyyttä sitten, että jos miettii suikkasen jälkeen, varmaan oli aika helppo tulla tän mm -hmm. manneri. Kyllä, joo. Oli jo siinä porukassa sillä tavalla, ja, ja sitten saikin se homma käytännössä käyntiin ihan, ihan hienosti. Oli ehkä käsittääkseni on pelaajien keskuissa aika suosittu kaveri, noin muutenkin, ja hänen vikaansa oli kaikki, kaikki loppuvaiheessa ainakin lehdistötilaisuuksista mm -hmm. päätelle Niin hän ei itsensä mukaan. Niin, niin hän ei itsensä mukaan nimenomaan. Ja, ja, ja tota, nyt jos mietitään, että hänen jälkeen niin kuin, tulee. Minun tekisi mielessäni että niin profiililta on tavallaan hyvin samantyyppinen, niin jotenkin tuntuu, että hänellä on niin Lauri vaikka nyt mun mielestä joukkue ei ole niin nimi, niminä semmoinen, niin kuin se ennen on ehkä kärpissä totuttu näkemään, niin, niin miten sillä kestää kypärä ja saako ihan saman työrauhan kuin vaikka Mikko Manner? Jo, vaikka ei tulisi tulosta. Mä uskon, että Mikkola saa aika hyvää mm. työrahaa siellä kuitenkin. Siellä on varmasti aika tärkeää se, että Mikkola onnistuu tässä nykyisessä roolissaan, koska hän on kuitenkin kerppa organisaatiossa myöskin kasvatettu siihen aina Junnuista asti tuohon päävalmentajuuteen. Mm. Mutta sitten ehkä toisaalta puolta tuo kärsivällisyys ehkä siinä mielessä mielenkiintoinen, että ainakin oma silmä ehkä näyttänyt siltä, että siellä välttämättä se hallituspuoli ja urheilupuoli ei ole aina vetänyt ihan samaan suuntaan, mm. jos katsotaan vaikka niitä pelaajahankintoja, ketä sinne on ketä sinne on tehty, että voidaan ajatella vaikka jotain Oskar Osalaa ja Juha-Matti Haltosta ja muita tämmöisiä, jotka on hyvä, luistamilla pääsee eteenpäin, ja sitten verrataan mm -hmm. siihen Mikko Mannerin jääkiekkoon, mikä aika paljon luistelun perustuu. Mulla oli pakko kaivaa muuten se Mikko, kenen kanssa esimerkiksi on pelanen Ajunnos, esimerkiksi Tomi Mustonen, Juha-Pekka Haata ja Janne Pesonen on ollut kolmen kerkin sillä aajunnoissa, si siinä... Mutta toki, jos si Mikkola ei onnistu, niin siinä on hmm. yhtä lailla kärppäorganisaatiossa kasvatettu valmentaja Ville Mäntymä tulossa sitten perässä. Joo, siis hyvin todennäköistä, tähän hän voisi olla niin seuraava päävalmentaja, jos halutaan jatkaa sitä linjaa. Hmm. ei niin jossain vaiheessa kotiuttaa se Antti Arnio sinne valmentamaan. Antti Arni on valmentanut samaa aikaa kuin minä olen valmentanut U-18 jy jypissä. Hän <lacht> niin niin <lacht> on tota valmentanut kärppiä ja no, hän on tehnyt ulkomailla hyvää työtä, sanotaan totta eh öö, se sen sanot, se sanot, niin kärpistä että siellä on tota, just näitä Tämä on kyllä siis nostalginen ääni oi okei okei kotoisa alo vieläkö jostain kuuluu tommone. että kärpissä on ollut, siis aivan silmittömiä pelaajamateriaaleja käytössä esimerkiksi just U18 ja U20 vaiheessa. Tsekkaapa muuten, että se ei ole Junna, joka soittaa. Niin, niin, nyt saatana hiljaa. Antti tuota, <laughs> Junnolta tuli viesti. Nyt on hyvä tarjous vain mulle. <laughs> <laughs> Joo. Onko se se on kuva, missä on kultainen takki. Kyllä, tämä on kova juttu. Siinä kuivalaisen jatkosopimus. <laughs> <laughs> niin, niin siis, että Kärpissä on myös tämmöistä, mulla on itse asiassa nyt kaksi pointtia tässä. Ensimmäinen pointti ei liity tuohon, mitä äsken sanoin, vaan vedäänkin vähän takaisinpäin. Eka on se, että Kärpissä on mielestäni tajuttu se, mikä Kai Suikka se rekrytointi esimerkiksi kertoi. Välillä voi olla myös huonoja kausia. Ja välillä jopa kannattaa olla huonoja kausia. Et siinähän kävi niinku se Kärpille, että tuli semmoista sitä menestystä, niinku tuli, ja sitten vähän niin kuin tahallaan haluttiin jopa niinku epäonnistua. Ei se nyt mit... No ehkä se oli vähän romaasti sanottu, mutta että joka tapauksessa niinku ymmärrettiin se, että tässä jos aina vaan menestytään, niin yleisö ei kiinnosta enää. Sitten nyt, nyt voi olla niin semmoinen tavallaan vähän niin että haetaan tietyllä tavalla jonkinlaista vähän niin laskua tässä näitä että ei ollakaan aina siellä kärkihamiinoissa, että yleisö ei kyllästy. Sitten toinen on tämä junnu, Junnu-puoli. Sieltä on nyt tulossa niin hyviä niin nuoria pelaajia, että nyt heitä kannattaa ja pitää nostaa siihen rosteria Ja Lauri Mikkola varmasti ihan hyvää valmentaja myös siihen hommaa, että hän pystyy nostamaan näitä, näitä Junnuissa onnistuneita Junnu-maajoukkuepelaajia, niin siellä, siellä on mun useita semmoisia Tulee niinku mieleen esimerkiksi Topi Niemelä, joka on mun yksi aivan parhaita maajoukkue, nuorten maajoukkuen pakkeja. Todella hyvää pelaaja. Sitten on niinku Samu Tuomaala, joka on valittu. tällä pelaa neljä pelaajaa tällä hetkellä Kärpissä lainasopimuksella NHLstä. Hmm. Samu Tuomaala, Tuukka Tieksela, Ville Koivunen ja Aaturäty. Hmm. Niin tässä on niinku neljä semmoista hyökkääjää, että... Toivottavasti, tai heistä varmasti breikkaa niin kuin yksi tai kaksi. Ja sitten niitä oli varaa pistää muuallekin. Kasperpuutio esimerkiksi meni kalpaan, Kyllä. mutta sitten mikä kukas se oli, mikä meni saipaan? Saipaan meni kaksi. Oliko se H Ei, Joona Huttulaa? Ja... Joo, ja kävikö toisen huttula. kanssa jopa niin hassusti, että, että tuota, oli optio, oliko se tämä just tämä huttula nimenomaan, kenen kanssa oli optio jatkosta, jatkosta olemassa, mutta kun se optio unohdettiin, että se päivämäärä on. Voi nyt olla, että muistan, muistan no, pelaajan väärin, no, mutta se, no, siinä muist, niin kuin unohdettiin sillä tavalla tyhmästi käyttää se optio. Ja... Tino vain jotain toinen, joka Joo, niin. se oli Joo, kyllä. Siinä on muuten pelaaja, joka, joka on jo minun mielestä tovi aikaa. On, on. Se, semmoista... ollut kärppien kokoampanossa jo vuosi. Niin, Et uskoisin niin kuin taas just siihen kuvio toimiva, aika, aika hienosti, tai ei jotain vähän näyttänytkin ja jonkunlainen usko mulla on siihen, että hän on vähän jotain pistänyt merkillekin mm, Siinä on metsävainio pelaajasta Ja semmoinen, vähän ehkä semmoinen pelaaja, joka olisi taas, kun tätä Jyppi Saipa-vertailua tehtiin, niin olisi voinut olla jopa Jypille ihan hyvä pelaaja, mutta sit jouduttiin tavallaan tyytyyn tähän ja en, en tiedä, mm. ei Jyppi välttämättä ollut on perässä yhtään, mutta että pelaaja tyyppinä niin kuin mm. niin. Selvä. Ja tässä kun nyt mainitaan useampia näitä kärpistä lähteneitä junioreita ja aiemmin puhuttiin jypistä, niin tietysti täytyy ottaa esille myöskin Ville Ottavainen, joka on tuossa jypin pakistossa mm -hmm. aika isossa roolissa määrittämässä sitä, että kuinka hyvin toi nuorten pelaajien varan rakentaminen onnistuu. Kyllä, joo. Kärpistä hehkutan vielä erikseen, tää Ville Koivusta, joka nyt, nyt niin on nuori, nuori pelaaja, vielä 18-vuotias niin pelaa liigaa, mutta mielestäni siinä on hyvä vertailukohta, vaikka nyt sitten siihen Brad Lambertiin. Että kumpi, kumpi niin tulee tällä kaudella olemaan sitten loppujen lopuksi kovempi tai parempi pelaaja. Mä pidän häntä erittäin hyvänä pelaajana. On niin kuin, oli niin kuin, esimerkiksi U18-sarjassa niin oli yksi, yksi parhaista pelaajista, joka on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka vuosikausiakin taaksepäin, niin nähnyt. Oli todella hyvä pelaaja. Seuraava joukkue. KK. Oho, Ilves. Niin olikin. Kalpa. Ei me käsitellä harmaita betonijoukkueita. Ootan nyt kun pitää. Aini me Mutta Petri Kontiola voittaa pistepörsyn ja helposti. Niin se ilves varmaan ollut mm -hmm. aika näyttäväkin se tota, nousu tuonne ihan kärkikahinoihin se viimeisenä vuonna, mutta siitä sitten vielä se jokin on puuttunut, puuttunut. Mm -hmm. että sitä menestystä. Siellä tuli aika paljon näitä nuoria pelaajia tietty ollut, jotka ei jossain ajunnuissa mestaruuksia voittanut, mutta mm -hmm. aika vajauksia sitten keväällä on vielä jäänyt, kun Tosi ruvetaan mittelemään niistä otteluvoitoista. Senteri osastolle oli kohtuullisen hyvin tunkua. Toki täällä on tämmöisiä hybridipelaajia, ketkä pystyy pelaamaan. Panu Mieho, Antisaarela, Antti Saarela, Emeli Suomi, Santeri Virtanen, Joni Ikonen, Petri Kontiola. Sanoinko Petri Kontiola jo kerran? Petri Kontiola, Palassebock, Matias Mäntykivi, sanoinko senkin jo kerran? Joo, Petri niin. 12, Niillä on 12 senttiä, voitteko kuvitella. Ei, mutta Siitä siis, voisi jyppiinkin jonkun napata. Mm. Öö, mutta kiekollisesti kyvykkäistä joukkoista, minun mielestäni tässä niin kuin puhutaan, Nämä, näitä nimiä, Joonas Odeen hankintana tuli Ilvekseen. Niin, Oden varmaan on näitä. Justi se, jotka ehkä siellä omassa seurassa jääneet vähän junnaa paikallaan, että mitä se jos siinä sitten tekee, tuleeko se seuraava steppi sitä kautta varmasti kuitenkin potentiaalinen pelaa. Aikuisessa. Sitten jostain pornoelokuvasta reväisty puolustaja Les Lancaster. T tämän takia mä päätin tuossa kärpissä, kun sä sanoit, että Sisu Yliniemi niin on liikossa, niin mut tuli meille heti Les Lancaster, että pako oh. mennä Ilvekseen seuraavaksi. Oh. Oh. Mutta miten nämä Ilvekseen maalivahdit? Marek Langhammer ja Vadim Cerenko. On tää, tää on just Jukka Tammi tulee mieleen ja Vadim Siinä on niinku <laughs> kaikenlaista. No mutta Ilveksellä tietysti <laughs> oli että se tunnettu maali sieltä niin en ole kyllä ihan varma, oliko tsekkiä. Sitten toisaalta Dostal, kyllä, se, se, oliko se tsekkiä? Oli no, jo. Niin, se. Että sen joo. verran hyvin tunnettu, se oli, että unohtunut, Mutta Dostal teki tuhoisa jälkeä Siellä Ville Kolponen se vasta tuhoisa olikin, mutta vaan omille. Se on se huono juttu. Luotatteko te Ilvekseen niin ensi kaudella? Tai, tai se kysytään näinpä, että mikä on Ilveksen sijoitus? No kyllä niin, mä vain... jotenkin, jotenkin tuntui, että se olisi siinä niin kuin Siinä rajalla just kuusi, kärki kuusikko on jo, miksei tietysti ylöspäin, mutta tulee pitkiä, tai tulee sellaisia vaiheita, että häviävät pelejä isonumeroisesti, siltä se ainakin tuntuu, ja, ja, ja, tota, mutta tulevat myös voittamaan pelejä kohtuu numeroisesti. Joo. Mulla on siis, jos nyt vedetään tähän väliin tämmöinen nopea katsaus, vaikka kukaan ei sitä kysynyt, niin kolmikon muodostaa IFK, Tappara ja Lukko, ja sinne seuraavassa kolmikossa tulee kärpät. Marko Virtanen. Marko Virtanen vie Luko kolmen kärkeen. Niin Joo, mennään siihen kohta. Mä uskon tuohon Ilveksen kanssa, että se on siinä top 6, mutta voidaanko sitten sanoa, että Ilves on mennyt eteenpäin, jos on vaikka 6? No se varmaan ei. määrittää nimenomaan niin se kevään onnistuminen. Sitten. Mm. No mä en tiedä, onko... Eh, musta, mulla on semmoinen tunne, että tuossa niinku alkaa uusi projekti pikkus. Mm. Että onko se sitten tarkoituskaan mennä eteenpäin, vai onko niinku jopa voitto olla kuudensakin? Niin. Taas niinku, ei välttämättä mennä eteenpäin siis mutta onko näin. se tavoitekaan? Näin, näin mäkin se, just vähän näin mm. koen. Ja sitten taas kun verrataan vaikka Ilvestä esimerkiksi Kärppiin, niin Ilveksellä ei taas ole tulossa nyt sieltä junioriputkesta semmoisia pelaajia, mitä vaikka nyt mm. Oulussa. Et mä vähän on, oli, koska Ilveksellä oli niin kovaa niin tämä ydin tässä, mihin nämä Emeli Suomet ja nämä muut niin kuulu, niin. Että ketkä tuli sieltä omista kasvateista, siihen kuuluu myös esimerkiksi Roope Hintz, joka asti lähti muualle. Mutta niin sieltä tuli todella kovaa porukkaa, Otto Koivula, vanha suosikkini. Niin. Hmm. Niin niin, niin ei kovin vanha, vaat, mutta suosikki. Niin, todella kovaa suosikki oli kyllä. Niin, he niin vei Ilvestä nyt, nyt siihen, just niin siihen tavallaan me, jopa mestaruuden porteille mm. tai siihen. Siihen mm. mestaruustaiston porteille. Niin kuka nyt. tietää, mitä sinne koronapäätteeksi niin, niin, olisi. Juuri, taho, taho oli niin. just niin tulos siinä oli, Ilves oli runkosarjassa neljäs ja KK oli mm. viides. KK olisi voittanut se Suomen mestaruuden. puoliväli -järissä. Siinä on ollut varmasti erittäin niin. mielenkiintoinen oli niin Nyt vähän pelkään niin sitä, että miten käy. Että Ilves sitten, että no he siirtyy myös sinne uuteen halliin. Onko siellä, halutaanko sillä satsata eri tavalla sitten? mutta omista junnusta no, ei tule. No mutta tuohon satsaamiseen liittyen, Hankinnat sentteriosastolla, jos miettii, että joukkoista, en nyt muista tarkkaan, että tekikö se bok viime kauhealla oli 40 pistettä, mutta hankkivat kuitenkin semmoisen ja hankkivat kontialla. Kyllä. Et niinku Eihän tommosia hankintoja saa, ellei niinku jotain tee oikein sillä puolella, että, että saa tietysti mm. oikein tehtyä on sekin, että maksaa helvetisti. Niin ja siis se, että kyllähän niistä sitten, miten saadaan rivittyä näistä hankinnoista ja viimeistä vuotta ehkä ilveksissä pelaavista mm. pelaajista, kuten Emeli Suomi, niin miten heistä saadaan revittyä irti, siitä tullaan sitten ehkä jouko myrrää, että minkälainen valmentaja. Emelis... Hän, on liikaa, hän on liikaa, että aika kauniita puheita ainakin ollut, että tää, Tää ei soita hitaita ja vaikka mitään, mutta niin. mikä se totuus siinä valmentamisessa? Mun on. mielestä Petri Kontialo kommentti oli paras joukon myrrästä. Se otti aina liikaperhsissä joukon myrän, koska se oli halvin pelaaja. On. <laughs> <laughs> Joo, se oli kyllä hyvä. <laughs> se, se tota, uh, mutta, mutta siihen liittyen uh, en muistakaan No niin, täällä. hyvä. Siis Tämä Jeren nosto oli erinomainen, että tämä kulminoituu Joukomyyrrään, koska tässä joukkuessa on paljon, mun mielestä vielä tälle kaudelle on nyt tässä nimilistassa, on paljon semmoista niinku joukkueen sisäistä kasvumahdollisuutta. Tämä saattaa olla oikeasti todella paljon kovempi joukkue vielä keväällä kuin mitä tämä on syksyllä. Täällä on semmoisia pelaajia, mistä henkilökohtaisestikin itse tykkään paljon. Santeri, Airola, Jarkko Parikka lähestyy niinku sitä... Aivan huippuikää, Emeli, Suomi, Santeri Virtanen. On niin kuin, on, näitä, on, näitä on monia. Niin mm. Just esimerkiksi Joonas Oden Balaas sepöki. Nämä niin voi olla oikeasti mm. sit sellaisia pelaajia, ketkä on niin keväällä, vaikka todella kovia. Niitä ei välttämättä mm. tarvitse olla ihan sitä ykkös, ees kaikkien mm. ainakaan, mutta että kakkoskoria voi niin ratkoa plaija. Niin se Bogillakin on varmaan vähän semmoinen, että ne runkosarjat nyt on mennyt muutamana kautta ihan hyvin, mutta ei semmoista ehkä johtavaa pelaajaa koskaan sitten tullut semmoiseen niinku, niinku täysin tavallaan voittoon ratkaisevaan, et, et, et siinä se steppi. Ja toivon kyllä, että otta, ottaisiin sen sillä tavalla, että se, että se tavallaan tapahtuisi sitten jossain toisessa ympyröissä, koska jos se ei sitten tapahdu, niin sitten ehkä koskaan ku, kuuluu Mutta siis sitä olin sanomassa äsken, että Emeli Suomellakin periaatteessa on se kolmas kausi jo se viimeinen kausi, koska siis hänen, mm. hänen käsittääkseni niinku oli, se oli jo selvä asia, että hän lähtee, mutta se, silloin niinku sen korona... Kauden, mm -hmm. kauden päätteeksi, mutta, mutta tota, ilmeksi onni, ehkä liikankin onni, että et jatkaa. Tietysti ehkä Emeli Suomella jos hänen uraansa miettii, niin mm, hän ei tule yhtään nuoremmaksi ja ne mahdollisuudet lähtee sitten ehkä vaikka NHL, niin ne, ne alkaa olla Joo, ja nyt kun sanoo, on. niin varmaan tekee jonkun yksisuuntaisen todella, todella hieno sopimuksen niin. ensi kauja. todella yllättynyt, että Emeli Suomi yhä pelaa ilveksessä. Mä olin niin. varmaan jo ennen edellistä kautta, että hän lähtee johonkin mm. Ruotsiin. Tai mm. Ja, näin ja. Se, ja näin mun mielestä se oli jo aika selkeä peli. Että. Olisi ihan hyvää pelaaja mun mielestä NHLäänkin jollekin seuralle. Siitä vaan, mm. että niin kuin siihen vaan yhden vuoden lappu ja sinne vaan. Ja Pärjäisi varmasti. Kyllä varmasti, pelaaja varmasti, varmasti, on, varmasti on huonompiakin pelaajia Jum, sinne kokeilta. Olin muuten yllättynyt, että Matias Myttynen on siitä joukkueesta edelleen niin vapaa-agentti. Siinä Jyppiin sentteri. jypin näköinen pelaaja. Varmaan aika hyvin just sitä, mitä puhuttiin Kalaputaan kohdalla, että ehkä mm. vähän aikaa ajanut ohi siinä pelin kuvassa. Kyllä. Kyllä mä luulen, että siinä Jyppiin on joku ulkomaalainen, joka tulee jossain. Erik Lindros erätetään. Silloin oli, muuten minä, Joni, niin, oltais kyllä hallilla, jos... muuten. Onko tämä, Jypillä oli voisin ainakin tämä Dallas-yhteistyö, niin onko se vielä hengissä, jos siellä tulisi joku ahl sentteri? Joo. En tiedä, tosi hyvin en, on menen En, en tiedä, Tai Delandria tulee takaisin. Mm, kyllä se Eiks hän tehnyt muuten jonkun nhl just? No varmaan joo. <laughs> Epäilemättä. Tässä kun just puhuttiin kumpi on parempi pelää ennen niin mm. vai Emeli Suomi, niin en nyt miettisi ihan hirveän kauan kuin mm. Mulla meni fiiliksit, että käsitelle sitä KK-ta. Mennäänkö kalpa? Mennään vaan. Kaikki no, mites... on kaikki on vissiin rikki. Jonihan on kalpa niin, niin. Sä voit tunneet, että on ka omistan, <laughs> ka omistanut kaasikortia vuosia vaikka. Niin. <laughs> en ole vuosia asunut Kuopiossa. Oliko Kalpa sinne Jereen kuusikossa? Ei. Ei ole. Eikä se Kalpa ole on... Kalpa on mun paperissa ehkä se suuri haaste ja tolle kärki 60. Mm. Mm. On samaa mieltä, mutta periaatteessa minun mielestä tuolla sakilla pitäisi pystyä olemaan kuunsakin. Kalpa tarvii ainakin kaksi puolustajaa sinne. No kauko tavoitaa entistä toi, jo toinen voi olla tämä nousiain. Niin, no se on kyllä joo, muuten totta. Kim si ne on nyt pois niinku alkukauden ja pitkä ja hän on nyt yksi niistä pelaajista MM-kisoista, kenen väitä, että ei pelaisi Suomessa, ellei olisi niinku ollut korona. Niin, tietty, siinä on hänen että hän on 20-vuotias, että niin. varmaan voisi vois vaikka pelata Suomessa, koska lähtee tästä suoraan Pohjois-Amerikkaan. Niin, no, mutta sitä mm. lähinnä tarkoitin, että jotenkin olisin nähnyt jo viime kauan jälkeen, niin. että hän siellä Pohjois-Amerikassa pelaisi, mutta Mä, miten nyt menee muuten varauksen jälkeen? Miten nopeasti se pitää se... Sopimus on hänellä. Hän on olevan vuoden sopimus, mutta siis vuoden vielä voimassa. Mm. Mutta, niin kuin, niin, mutta oot, ei se... ole lainalla, siis sitä tarkoittaa, että ei, ei, ei ole lainalla ei, ei, ei, hmm. ei, Kyllä ne kestää kolme vuotta. Kolme tajata. vuotta mutta siis, puolustuksessa, Puolustukseen hankittiin kanadalainen kaveri yliopistossa Cape Bast, ehkä on, miten tämä nimi lausutaan, tämä vuosi. Plus Bast. kahden vuoden optio. Sitten on Hugo Galle. Hänellä on myös seuraava kausi. Hän on ranskalainen, ei suomalainen, vaikka Iisalmesta tulikin. Iisalmen galeita. Niin, kun sitä oli sanonut, että valit siitä rajalta, kun nimeistä päätelen. Mutta. Sitten Erik Jurt, ehkä lausutaan niin. Hän tuli viime kaudella, pelasi käsittökseni, ajunnissa ja IPK Mutta sitten nämä tämmöiset Suomi-ihmiset, niin Jesper Mattila pelasi viime kaudella, Kim pelasi, on pelannut muutaman kauden. Mikael Seppälä hän tuosta lähti. Kasper Puutio jo tuli. Joona Riekkinen on jo ollut tuolla kokoonpanossa jonkun aikaa. Lasse Lappalainen otti viime kaudella steppejä siihen suuntaan, missä ehkä olisi kuulunut jo jonkun aikaa. Mm. Palasikko siihen, mitä oli silloin, kun tuli saipasta. Niin, niin. Niin, ja ehkä oli Saipassa niin. nimenomaan vielä niin kuin parhaimmillaan. parhaimmillaan. Että se, se, eikä se... ole Lasse Lappalainen niin tätä legendaarista EHT-tasoa? Vois mm. taistella paikasta jossain eht mm. Mutta sitten hyökkäjäpuoli, ei niin kuin sinänsä pöllömpi ole. Ainakaan sentteriosastolla Matti Järvinen, öö, jakorissanne Rissanen, öö, Aapeli Räsänen, nyt niin kuin kolme kärkisette, niin mun mielestä nyt ihan niin kuin kilpailukykyinen sentteriosasto on. Kyllä, pelaako Miikka pitkäne? Keskellä laidassa? laidassa ilme, ainakin semmoinen ymmärrys, pyrkimys ainakin niin. ilmeisesti, mutta jakorissa ne esimerkiksi nyt on loukkaantuneena, että en tiedä mikä kuviolla Joo. Sitten Jaromir Pytlik tuli myös tuohon joukkueeseen, Sami Tamerini niin ja oli, sitten joku venäläinen ig tähti tuli, tuli A-junnoihin pelaamaan, se olisi joku Bukadz, tai joku Bukadz tai joku semmoinen. Siis hän kertoi, että hän tulee kalpaan. Kalpa ei sitten että millään tavalla sitä no, niin Ilmoitti tulevansa paikalle ja maksaa kuukausimaksut. Niin, todennäköisesti, todennäköisesti. Mutta siis Matti Järvinen, kaksi kautta aikaisemmin minun ymmärrys on se, että Matti Järvisen kanssa oltaisiin haluttu tehdä viimekin sopimus, mutta koska korona, niin sitä ei uskallettu tehdä silloin niin kuin jatkona, jatkona suoraan. Mutta nyt Matti Järvinen sille joukkueessa kuulu kapteenista, Mutta se Tuomas Kiiskinen nyt varmaan semmoinen odotetui hahmo, ei ole pelannut yhtään harjoituspeliä, mutta lahjattoman tarjoittelee vaikka kuinka. Juuri näin. Jännä Nämä nähdä. ei pelaa. Kun mun mielestä on puhuttu, tai Kieskinen ainakin itse on puhunut, puhunut siitä, ja sehän riittää, niin, niin, niin väittää ainakin olevansa hyvin erilainen pelaaja, kuka, kuka täältä lähti Suomesta silloin, silloin ja kai se nyt uskoo, onhan eilen ikäänkin tullut hetkinen, melkein kymmenen vuoden verran ikää sillä matkalla, niin, niin, niin luulisikin, että se muuttuu. Joo, varmaan no. joo, ja näkee, tullut aika lailla ehkä enemmän sitten sillä ulkomailla kuitenkin. Ja kaksi tehtävä. ruotsin mestaruuttakin itse asiassa, mm. josta toisen ratkas, mutta siis niin kuin, että. Jähän vitty CHL-finaali No se on kyllä totta. Haastattelit, etkä haastatellut kiiskistä kyseisen pelin jälkeen. Joo. Hän otti sen raskaasti. <laughs> Minäkin olen ollut ulkomailla. <laughs> Päästetty. <laughs> niin silloin sai vielä reissota. Kyllä mm. se oli kivaa. Mut kyllä siis itse niin en ole niinku miettinyt sitä, että ketkä siinä top kossa on, mutta mä, jotenkin, mä uskon kalpaa ja tärkeä syy miksi uskon siihen on se, että mä uskon Tommi miettiseen valmentajana, että hänen, niin mun mielestä häneen, se, se millä hän tuli tähän sisään, niin mä uskon jo siinä vaiheessa, että sitä tulee jotain hyvää ja mä, mä pidän hänestä ja pidän se muuten piti sanoa, että valmentajapuolelle ei menty jyppiin yhtään se enempää, mutta Kalpastahan lähti Marko Tuomainen, joka tuli nyt sitten kehittämään hyökkäyjä ja hyökkäy yksilötaitoja. Jyväskylän jyppi. Ja, ja, ja, ja siis Kalpaanhan tuli takaisin maalivahtivalmentaja Ilpo Kauhanen, joka oli siihen hopeakauteen asti, siis hopeakauteen, eli 2017 päättyneen sen kauteen asti oli Kalpassa, lähti Saksaan muistaakseni sen kauden perään. Ja, ja, ja tuota, nyt siis Sami Tervonen Sportista. Pelasi aikaa, koska en muistanut hänen nimeensä, mutta Sportista Sami Tervonen, aika nuori kaveri. Ja 92. Jos muistan oikein, niin oliko niin, että Alexander Ruuttu, joka pelasi kalpassa, on pelannut samassa kentällisessä jokerit, junioreissa samaan aikaan? Joku tämm, jonkun tämmöisen nippelin kaivu. kaivu mutta Joo, on ihan vaikuttaa ainakin, se on ollut taas haastatteluissa se Sami aika, aika usein, niin hän vaikuttaa myös aika skarpin oloisilta tyypiltä. Aivan varmasti kyllä. Tämmönen kuva on mullekin, en, en ole hänen kanssaan ollut missään tekemisessä, mm. mutta semmoinen kuva on jäänyt, Hänkin, hän on nähnyt, on niin hänkin on nähnyt nyt monenlaista, että se Maukka Pajulooma potkittiin esimerkiksi sportista pois, tilalle tuli duffa ja sitten hän jäi kuitenkin siihen porukkaan. Ja mä en ihan varma, että oliko, kuinka varassa vaiheessa hän siellä on ollut. Mutta. Niin ja siinä vaiheessa on voinut olla siis se tilanne, että hän on kyllä vaan kerännyt kiekot, <laughs> että Risto on vetänyt reenit ja... Kerää. <hie> niin. Mutta muutoksia silläkin puolella. Tapparankin ajatuksena. En tiedä, oliko viime kaudella tilanne jo tämä, mutta Tommi Pärmäkoski nimi oli Tapparan kunta puolella. Joo, ollut, ollut Pelsussa aikaisemmin. Kyllä. Tiedättekö, ja niin, tiedättekö, missä Sami Tervonen on kerännyt natsensa? Hän on ollut Tomek Kvalto, se apuvalmentaja. Niin, no, ju, no, tämä oli just se juttu, että en et, ihan varma ollut, että mistä asti se on ollut siinä. Ja siis hän oli silloin, kun Tomek Kvalto oli a aajunneen päävalmentaja, niin Sami Tervonen oli joukkueen kapteeni. Ja sen mm. jälkeen niin, sitten, niin, siitä siirtyi valmennuspuolelle suoraan, muistaakseni Aasta ei pelannut yhtään peliä miesten tasolla ehkä missään. Tai no ehkä vaan tai jotain, mutta tämä kuitenkin niinku siirtyi sitä hyvin nopeasti sinne ja oli, oli niinku miettiä, että minkä ikäisenä niinku parikymppisenä oli jo niinku koulutushommissa. No. Mutta eikö Tervonenkin ole näitä niin sanottuja liitonmiehiä? On. Siitä. Päästään ehkä aasiin silloin siihen, että onhan tuo kalpa vähän tuommoinen jääkiekko-liiton koe tällä hetkellä, että Tommi Miettinen on siellä aika liiton miehiä, Sami Tervonen on liiton miehiä, Anssi Laine on näitä liiton miehiä. Niin Tommi Miettinen oli nimetty jo siihen alle 20. Kyllä. joukkueeseenkin valmennus, valmennustyimiin. Ja, ja kun katsotaan sitten myöskin, ketä sinne on tullut näiden paluumuuttajien lisäksi, niin just Kasper mm. ja Kasper Simoltaivalta ja tämmöisiä kavereita, niin, niin ilmeisesti siellä on näköinen tämmöinen vetovoima myöskin on olemassa. Minkälainen se vaikutus voi olla, just, just jos tämän tyyppistä niin laboratoria-ajatusta, onko se vain niin semmoinen, että asioita tapahtuu siihen suuntaan niin kuin agenttien ja kaikkien maailman myötävaikutuksella, vai onko tuossa <hysy> <Vai onko tämä hysy> foliohattu päähän ja jääkekko liittaa seuraamaan, niin voiko tässä olla jotain semmoista että niin kuin pelaajat voimakasta sinne. suosittelua? Siksi, että pelaajat siirtyisivät sinne sen takia, että siellä on tätä liittokytköstä. Mm. Niin. No voihan se olla, mutta... Mikä siinä on motivointi? No, Pitää hirveän liitaa auttaa. Mä sen. ehkä niinku ajattelisin näin, näin päin sen, että kuitenkin lähtökohtaisesti maajoukkueen valmennukseen halutaan sellaisia valmentajia, jotka on hyviä valmentajia ja ketkä on niinku uraallaan eteenpäin pyrkiviä valmentajia, niin ehkä sitten myös siellä, kun he valmentavat siellä seurassa, niin nähdään niin, että hei, tähän on hyvää valmentajia, että mennään tänne. Ei välttämättä niin, että nähdään, että tämä on maajoukkueen valmennuksessa mm. mukana. Mä en niinku siihen. Loppujen lopuksi totta kai niin se, että joku valmentaa seurajoukkueessa ja valmentaa myös maajoukkuessa niin, että se esimerkiksi auttaisi niiden omien pelaajiensa sitä mm. maajoukkuepolkua, niin ei se oikein toimi niin, koska sitten taas ei ole varaa siihen, että sä otat maajoukkueseen semmoisen pelaajan, kuka siellä ei onnistu. Et kyllä sinne valitaan aina kuitenkin parhaat pelat. Enemmän mä näkisin siinä jopa vähän niin kuin tietyllä tavalla riskejä, että otetaanko omia pelaajia, koska sitten oot itse myös niistä vastuussa vähän niin kuin seuraajoukkuen valmentajana. Kalpasta yksi nosto vielä maalivahtina Eero mm. Ei pysy läjässä 30 peliä. Niin uskaltaisin sanoa, että varmaan törkeästi sanottuna yksi liikan yliarvostatuimpia tai en tiedä, onko yliarvostettu mm. oikea sana, mutta mä sanoisin, että aika paljon siihen Eero se hehkutukseen liittyy just siihen aikaan, kun hän oli kalpassa pelaamassa nollapelejä ja niin. torjui kymmenen kiekkoa ottamassa. Niin, no ja hän, niin kun, ja hän nyt ylipäänsä on, kun se nyt se nollapelitilasto on se, että hänellä mm. niitä eniten on, niin, niin, niin ehkä se nyt on asia, mikä vaikuttaa SM League Henrik Lundqvist. Mm. Olipa muuten hyvä, siis, nyt kyllä menee kyllä jereen kehuumiseksi vähän liikaa kehu ei kehitä. Mutta siis se, että en, mä en ollut ajatellut sitä noin, mutta te miettii, mm. niin kuin, että miten pitkään Eero kilpeläinen on ollut niin sanotusti huipulla, kuinka mm. minkä verran hän on pelannut esimerkiksi A-maaotteluita? En niin muista, että hirveän usein olisi ollut maajoukkuessa kuitenkaan, joskus varmaan on, mutta ei kauhean montaa kertaa. Itse kyllä, mulla on sellainen muistikuva, että se, sekin oli niin to, tosi myöhään. Niin, että just ehkä se liittyen siihen, että tämmöinen yleinen arvostus ne on varmaa varmaan ollut, mutta sitten kuitenkin ei ole niinku arvostettu niin paljon, että niin. se otettu aamaan niin. tossa, tossa voi olla hyvin. Mm. Vai... Ja mistä Siin... Eero Kilpeläinen ehkä parhaiten muistetaan siitä, kun Justin, Justin aseviidon Justin nimenomaan järjesti hänelle varmaan patsaa. Joo, totta, totta. Mm. Kyllä, joo. Mutta sitten taas ässet, karsinat. Toki hän ja oli joo, silloin parikymppinen, kyllä. Kyllä. reilu parikymppinen maali. Se on mm. vähän semmoinen, on siinä niinku, silloin, kun sillä se hyvä ilta on, niin, mm. niin, niin kyllä se aika lailla mahdottomatkin ottaa. Mä en tiedä, onko se niinku jopa sitten, että onko se niin armottoman hyvä maalivahti. Tietysti jos vertaa Denis Kodlaa, joka maalivahtityyppinä oli semmoinen, että se loikki kaikki b pisteen yläkaarelta lähtien, mm. yritti loikkia kaikki kiinni. Kilpeläinen on rauhallisempi, pysyy alueella ja sitä kautta niin Ehkä menestyy hmm. semmoisena voittavana maalivahtina, mutta toki tarvii hyvän puolustuksen siihen, siihen eteen silti. Sitten kun on huono ilta, sitten ei tartu mikään. Juuri tuon kautta, hmm. että ehkä haluaisin myöskin sitä vähän rakentaa, että ilmeisesti kohtuu yksi mielisiä tässä ollaan, että Kalpala on tosi hyvä se hyökkäyskalustopakisto, hmm. ehkä vähän niin ja näin. Hmm. Tämä kysymysmerkkejä liittyy siihen, niin miten sitten takana ero Kilpeläinen, joka niin. voi ottaa sen 30 ja pelata nollan tai torjaa 11 kertaa ja päästään neljä maalia. Niin, nythän tilanne on se, että nyt hankin sen Hendrik siihen. Toiseksi maalivaiheksi. Sen metrisen äijän, joka viime kaudella osoittautui hyväksi vedoksi ja torjui hyvin, kun Kilpeläinen oli rikki. Toki Kilpeläinen oli myös sillä hopeakaudella rikki 2017, mutta hänkään ei tule yhtään nuoremmaksi. 36-vuotias. 85-vuotias, on kysymyksissä. Eli hänellä ei monta vuotta ole. Ajetaanko nyt, kun esimerkiksi Ilpo esimerkiksi tulisi, niin ajetaanko jonkunlainen sukupolovaiheessa. Nyt tässä vaan kävi sillä tavalla hassusti, että kun se Henrik Tikkanen matkas Iisalmesta Kuopioon ja Juha Jatkola, joka on kalpaan A-junnoissa ollut maalivahtina matkas Kuopioista Iisalmeen, niin nythän ne pelasi keskinäisen pelin sitten kalpa ja IPK, ja muistaakseni Tikkainen torjuu ehkä 14 laukausta sinne pelissä ja päästi neljä IPK-voitteet on kyseisen, kyseisen ottelu. Ja IPK-maalilla oli Juha Jatkola, joka torjuu yli 40 laukausta siinä, siinä kyseisessä pelissä. Siitä kakkospaikasta nyt ainakin jonkunlainen kilpailu, kilpailu olemassa. Tikkasen sopimus, jatkolalla taisi olla tämä kausi ja Tikkasella on sopimus niin tämä kausi plus yksi vuosioptio, jos nyt äsken, äsken katsoin. Että kukaan tee, on vaikka kilpailuakin, mm. mutta ei pelaa 30 peliä enempää väitän, ei pelaa kilpelainen ja siksi kalpalla pitäisi olla kaksi hyvää – Niin, tai jopa kolme. Siis – No ei haittaisi, jos niin, että Se, että sehän on hyvä tilanne, että jos toi, toi IPK-yhteistyö toimii, mm. ja että sieltä saahan sitten siinä vaiheessa, kun tarvitaan mukaan, niin ei tarvitse myöskään siellä luukulle ottaa sitten sellaista maalivahtia, kenen ei pysty yhtään luottaa. Minä olen ymmärtänyt, että tämä, tämä on just hyvä tämmöistä selailoa, mutta tämä Oliver Kapani mm. olisi nyt semmoinen kaveri, että hänestä jotakin odotetaan. Joo. Siis Kalpa odottaa kyllä. ainakin. Kehuin tuossa tätä Ville Koivusta kärppien kohdalla, niin kyllä Oliver Kapanen myös, ei ole ihan yhtä luisteluvoimainen pelaaja kuin mitä Koivunen on, mutta on, on mun mielestä erittäin potentiaalinen. Ehkä tällä kaudella saattaa tulla niinku hänelle tämä kausi vielä liian aikasi mm. siihen läpi läpimurtoon, mutta on varmasti tulee olemaan niinku kova. Sami Kapasen veljen poika just, siis ja Kimmo Kapasen juuri poika. Juuri näin. Meinasin just sanoa, että on Kimmon poika, että siellä on kyllä niin kuin, kyllähän siellä näe tietullaiset sukurasiteet ja myös niin sitten positiivisessa mielessä niin mm. on, on olemassa että hän on niin Mulla on semmoinen mielikuva hänestä, että kun on useita kertoja hän on nähnyt hänet siitä vastustajan vaihtoehtiosta, että hän on niin hyvä peluuri. Mm. Semmoinen, että on, on tavallaan aika juonikas ja semmoinen tosi vaarallinen sen hyökkäyssuuntaan. Mutta sitten, mikä se fysiikka vielä on, niin se on vielä vähän... Niin mestiksessähän hän pelasi kiekkopoikin riveessä, niin kuin se nykyään kuuluu oikein ja hienolla logollakin varustettuna. Niin mestiksessähän, voi juman kautta, että hyppii tämä ikkuna tässä kohti, mutta viisi peliä, viisi teho luoja, niin anna minulle playoff-tilasta. Kyllä annetaan ruutu aika keskikasti jengiltä. Niin. No itse aloitit. Mä <laughs> en <Näin, näin. laughs> hyvä nosto Oliver Kapanin, kyllä. Ville. Sieltä on tulossa lisää näitä kapa taas sitten. Niin niin Konsta kapane on vielä niin se mm, Samin poika joka täyttää 18 just. Kyllä, voi olla hyvin, siis hyvin todennäköisenä pitää sen pelaa myös liigassa tällä kaudella jonkun pelin. Mm, ainakin siinä viimeisessä harjoituspelissä yppiä vastaan pelassa. Niin just, joo. Olin kattavinen niin koko on, kokoompanoista. Mutta joo. hei. Äh, ja hän on ol... taas enemmän semmoinen Samin näköinen pelaaja. No näin mä ymmärsin kanssa, että, että siinä on samantyyppistä. Ja pelaa samalta puolelta, toisin kuin Kasperi kapani, joka on, Kyllä. on Raitin ja pelaaja. Olisiko jopa samalla numerolla ehkä kuin Sami? Ainakin junnuissa on, Tai neljäkakkonen saattoi olla sitten. En, en, en, en nyt mene vaan. Jos muistan oikein, niin mun mielestä Kasperin syy, miksi hän pelasi... 4-2 oli se, että kun hänen isänsä vielä pelasi silloin, niin kuin alku, Joo, alkuaikaan jo. silloin. Sehän ei ollut hirveän kaukana, että Kasperi Kapano olisi pelannut viime kaudella kalpassa. Mutta sitten tuli sellainen tyylsä asia kuin rahaa. Mm. <laughs> asia, rahojen... Hän pelasi ihan nhl mm, Niin. vaan <laughs> aina miettinyt sitä, että minkälaista se olisi, että jos olet Torontossa ja semmoisessa puolustavassa roolissa, ja sitten sä pääset seuraavalla kaudella pelaamaan Evgeni Malkinin kanssa. Niin. NHL liikaa, niin se vielä jotenkin kuvitteli että heitä on varustettu jo, jollain tavalla samankaltaisella ajatusmaailmalla. Kaikenlaisia juttuja sääkin mietit, jos sää aina tuommoisia olet Mennäänkö Lukkoon? Mennään. Mennään, vittu, minä ihan Lukossa. Mestaruus taustalla ja uuden valmentajan alaisuudessa kärsitään mestaruuskrapulasta. Just menisin kysyä, että onko se teidän mielestä hyvä asia vai huono asia Marko Virtaselle, että Lukko voitti viime vuonna mestaruus? Hyvä asia. Miksi? No se on nyt alta pois se mestaruus. Niin ei tarvii enää voittaa. No ei tarvii nyt ottaa pakkomielittä siitä. Nyt jos ei olisi sitä mestaruutta tullut, niin nythän olisi pakko uudestaan, että nyt, nyt on taas se uusi kausi. Tämä on meidän kausi. Ja sitä kautta Marko Virtasella olisi niinku ekstra semmoista... En mä tiedä, ottaisiko hän itse sitä painetta varsinaisesti, mutta siellä on pelaajia kuitenkin aika iso määrä, jotka, jotka siellä on ollut jo osa sitä organisaatiossa iso määrä. Mä väitän, että ne ottais paineita siitä, että vittu kun se ei onnistunut viimekään kaavalla, nyt meillä on uusi koutsi, että nyt, mm. nyt vaan mennään, mennään sitä kohti ja yritetään toistaa niitä. Nyt, voi, nyt on pöytä tyhjä, mestaruus on voitettu, voi aloittaa mm. uusi projekti. Mä näen asian toisinpäin. Marko Virtana on ollut kädet ristissä toivomassa, että Lukko ei voita mestarua. No se voi olla. Jos se, siis se ajatellaan niin kuin nimenomaan Virtasen mm. kautta, jos ajatellaan, että hänellä kuitenkin ehkä sitten, no toki hän voitti CHL ja teki ihan hyvää työtä jyppiissä, mutta ehkä jäi semmoinen ja häviäjä Leimannista jyppiajoista, ja nyt lukossa hän tulee mestaruusjoukkueeseen ja sen varmasti odotetaan, että Lukko mm. jälleen äärimmäisen kovaa, niin ehkä hänellä on semmoinen paine. Joo, voi olla, joo. Just, näin. just näin. Kyllä. Se mä... vähän riippuu just, että miten se, itse, miten se sitä itse käsittelee, mutta mut mulla, mulla on jotenkin, niinku, musta tuntuu, että se joukkueella on ehkä rauhallisempi tilanne, että se nyt on kerran voitettu ja nyt voisi niinku ainakin tulla tyhjään pöytään. Mun mielestä tässä on niinku just semmoinen tietynlainen konsensus meillä, että varmaan näin, että mä jotenkin uskon näin. Voi olla jonkun vaikea ymmärtää tätä, mutta mä samaa mieltä kuin Jere, että mäkin usko, että Marko Virtasen olisi ollut helpompi jopa tulla tähän tilanteeseen, jos mestaruutta ei olisi voitettu. Nyt kun se on voitettu, nyt vähän kaikilla saattaa olla, että hei, ai me tehdään tämä tälleen nyt, että ei hei. kyllä peksi aikaa, ei tehty näin. Mutta sitten taas toisaalta, niin uskon myös tohon, mitä Joni sanoi, että seuralla ja pelaajilla saattaa olla semmoinen, ne ketkä jäi siitä mestaruusjoukkueesta niin saattaa olla semmoinen että se saattaa olla hyvä vapauttava asia. Jossain tilanteessa se vapauttava asia johtaa tähän kuuluisaan mestaruuskrapuloan ja ei jaksata enää. Niin, no joo, toi, toi, on ihan totta, toi on ihan totta. Ja sitten just, että tavallaan luotetaan siihen vanhaan, että oi, viimekin kauhella, että, niin, ja sitten, kun mitä viimekin Niin, kun se vanha on eri kuin tämä nykyinen, niin sitten sitä seuraa helposti myös ehkä joskus Jyväskylässä nähty tilanne, että pelaajata ajattelee pelistä hyvin eri tavalla kuin valmentia. Ja sitä mä mietin, niin kuin, että Pekka Virta on usein se, otteeseen korostanut lukosta sitä, että hän ja Kalle Salstedt sai urheilupuolelle aika täyden niin kuin, työrauhan. Niin onko se työrauha Marko Virtasella ihan samanlainen kuin Pekka Virta, tai osaako hän vaatia ei, ei, ei, sitä? Niin. Ja mitä lukee sanakirjassa, jos sä näytettäisiin videon minkälainen näkemys työrauhasta on Pekka Viralla niin kuin omalta kohdaltaan. Ja sitten, että, minkä, että kun hän antaa jollekin hmm. työrauhan tehdä asioita, niin... <sarvo> niin, kyllä, niin, niin. kyllä, no just näin. Mutta olisin, mä, on... mä, mutta olisin mä halunnut nähdä kyllä siis viime vuonna, kun liikajoukkojen A-junojen joukkojen tai u 20 joukkueen päävalmentaja Pekka Virta ja Marko Virtanen kohdannut palavereissa, kun jotenkin tuntuu, että mä en tiedä yhtään, että onko niille mitään jännit jännitette keskenään, <sarvo> mutta kun miettii Pekka Virra egoa ja, mm. ja niin poispäin, niin jotenkin tuntuu, että sillä, tota, se on ollut kiusallista ehkä jopa. On se voinut ehkä olla joo. Marko Virtanen on muuten varmasti ainoa valmentaja, joka A-nuorten sm operoi sadalla prosentilla, kaksi kautta ja kaksi mestaruutta. No se ei muuten, se, se on ihan hyvä. On, se on ihan vaikea, sitä parantaa. Et kyllähän se niinku ehkä taas sitten Veltzullekin luo semmoista tietynlaista selkänojaa, että hän voitti myös A-nuorissa Suomen mestaruuden hmm. kolia ja usein sitäkään voittanut. Sitten toinen asia on se, että kun tuossa nyt nopeasti, kun vähän selailin tota Lukon pelaajalistaa, niin ei sillä loppujen lopuksi ihan hirveästi ole niitä pelaajia, ketkä sitä mestaruutta oli voittamassa, siis tämmöisiä niinku ratkaisuroolin pelaajia niin. kuitenkaan. että Sitten niistä aika monet siirtyi jonnekin muualle ja sitten ehkä niinku ketkä sinne on jäänyt, niin ne sitten on näitä, näitä, saattaa olla näitä ulkomaalaisukkoja. Niin niille mm. taas niinku sillä, ei niille Pekka Virta ehkä semmoinen samanlainen hahmo kuin sitten. No on tos tietysti ollut. Skalitski ja Pospi silloin. No kyllä. Se oli hauska itse asiassa, ihan tämmöisenä sivuhuomiona oli aika... Sanotaan, jos niihin jupinketjuihin, mitä ne oli Marko Virtasen aikana, niin aika paljon samaa, niin kuin noissa nykyisissä ketjussa, esimerkiksi ykkösketjuna on Pavel Skalitski, Julius Mattila, Christian Pospisil. Mm. Vetäisi aika paljon yhtäläisyyksiä, esimerkiksi oliko Tuppurainen Löfman, hännikäinen semmoinen ketju, joka aika usein sitten pelasi vastusta ja ykköshevosia vastaan. Ja sitten on taustalla niin kuin tämmöinen ehkä selkeämpi tehoketjus, kotpuuli, Arttu Iloomäki, Linus Nyman, niin siinä on semmoisia samanlaisia Virtasesta ehkä tunnistettavia juttuja. Mm. Mites pakit? Mun mielestä nämä pakit nyt ei niin ihan äkkiä ainakaan. Vili Saarijärvi, Samuli Piipponen. Piipposellakin hyvä tarina, mikä oli mahtunut jukureihin, niin meni voittamme mestaruuden lukossa. Sitten Thomas Gregori jatkaa. Matthew Upton se on niin uusi kaveri tuohon. Onni Korkka, Miska Kukkonen, Vililaitinen. Todistettavaa ainakin on pakkiporukka. Tää on niin hassu vertaus nyt tähän, kun lukko voitti mestaruuden, mutta tavallaan tilanne on vähän niinku se, että Jyppi on köyhän miehen lukko. Siis silleen, että lukossakin niin lukon menestyksestä on todella paljon ulkomaalaisten hartioilla, mm. ja sitten on paljon näitä nuoria pelaajia. Mm. No ehkä lukossa niin kuin askeleen vanhempia. Mm. Mutta maalivahtiosaisto Lassi Lehtinen kuuluu tietämättään ne sopimusasioista yhtään mitään kuuluu osastoa, että ei pelaa Suomessa, jos olisi ollut yhtään normaali, normaalimmat ajat. Ja virtan ehkä siinä mielessä eroaa näistä muista ensimmäistä kautta jossain liikaseurassa valmentavista pelaajista, että tuntee se A-nuorten joukkue mm, aika hyvin sitten muihin valmentajuihin. Kyllä, näin, näin varmasti. Se on kyllä on. ihan fiksusti rakennettu, kun miettii, miettii sitä. Vaikka silloin vähän ehkä hämmästeltiin sitä, mm. silloin kun sopimus julkaistiin, että hän valmentaa sen kauden A-junnioreita ja sitten sen jälkeen liikajoukkuja. Mun mielestä se on ihan... Niin kuin, Ehkä ne rakennettu. osasikin jotakin siinä? Kyllä. Mm. Ja siis, että se johti a mestaruuteen myös, niin onhan se nyt Mä no, en yhtään kappaletta haastatteluja nähnyt. En ole kuullut, mitä Virtanen on sanonut, on ajunnut ajan aikana, mutta hyvin erityyppinen hahmo oli jo TPS-vaiheessa, kun mm, esimerkiksi Jypin päävalmentaja. Semmoinen ihmeellinen kireys niin oli aika lailla ja, ja, ja jotenkin No, Jypi-aika oli niinku erittäin hankala toimia, niinku ainakin mm. medi median puolelta hänen kanssa. Ei, niinku, siis sen kerran kun sain, niin se oli semmoista hyvin yksipuolista ja jo, ei, ei oikein saanut mihinkään mitään järkevää vastausta. Sitten Tepsiin hän meni, niin hän oli altis antamaan haastatteluja itse, joita hän ei ollut valmis, antaa, valmis antamaan Jypin päävalmentajana ja, ja niin poispäin. Et jos sama jatkuu, niin ehkä sillä on jotakin uutta. Kyllä. Ja kyllähän siihen varmaan Marko Virta. senkin liittyy se, että tää legendaarinen kukaan ei ole profeetta omalla maalla, että hän kuitenkin entisenä jyppikapteenina tohon liikajoukkuen päävalmentajaksi aika kovaan paikkaan. Siinä oli mestaruuksia voitettu ja sitten paineet oli silleen kovaa, että joukkue oli nimekäs, odotettiin sitä menestystä, käytännössä odotettiin sitä mestaruutta taas, no sitä ei tultu, ei se ihan huonosti mennyt, siis oltiin välierissä ja kaikkea muuta siinä, niin, mutta tuntuu että, tuntui, että hän, hänellä oli todella kovat paineet myös. Jyväs, mm -hmm. nimenomaan Jyväskylässä onnistua, ja nyt sitten vähän niin kuin sitä sanotaan, että kun saa kenkää, niin sen jälkeen moni asia niin näyttääkin erilaiselle, niin varmaan sitten siinä kun oltiin vähän aikaa sivussa ja sitten saatiin se uusi mahdollisuus siellä tepsissä, niin jotenkin pystyikin ottaan sen sitten silleen, että vähän vapautuneemmin. Mm. Kyllä mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, että nythän tässä tepsi oli taas sitten semmoista, että ei siinä ihan hirvesti ollut odotuksiakaan. Että niin sitä, josta tehdään viittävään, nyt ei niin, hirveästi ollut enää siinä. Niin, niin että... nyt sitten on, että nyt tullaan niin puolustavana mestarina ja taas odotus on kovaa. Mm. Sitten jos, mä uskon, että Lukko aloittaa ihan hyvin, mutta jos tämä ei tule niin menemään ihan tuubiin, niin onko, alkaako se hermo taas jossain vaiheessa kiristä? Se oli joku varo. Se oli Siri. Nyt jälleen. Noniin. Ei päällä Tuli uusi jäsen. Se oli yömyöhin orvomuusi. Mutta ei tähän häntään. Käydäänkö vielä joku joukkue läpi vai mennäänkö? Käydäänkö yksi jilla alkava joukkue? Ei jokerit pelaa liikaa. kun niin jukurit. Joo. Eihän jukuureita kukaan muista. On Onko muuten, siellä tapahtunut tänään kesänä siis jotakin? On muuten jännä, että mä mietin tuossa tänne kun olin tulossa, niin että... Ne on ihan me pelle. On, on nyt jo puhuttu jukuureista varmasti enemmän, siis kun kesällä puhuttiin jukuureista, kun mitä puhuttiin niin kuin aikaisempina kaasuna yhteen. Mm, kyllä. Kyllähän he on silloin niin kuin onnistunut tietyllä tavalla tässä omassa strategiassa. On, ja mitä tuossa nyt on, niin kuin, kun paikallisradiossa... Työskentelee, joka aamu, niin, ja sitä katukuvaa nähnyt, niin epä se viime kaudella juurikaan ei juttua ollut edes paikallisesti. Ehkä se oli semmoinen vähän vakaan alla pidetty asia, mutta nyt kun siellä on, niin kyllä sillä nyt alkaa kaupungissakin odotukset nousta, nousta sen kanssa, ja ihmiset puhuu siitä ihan... Siis yleisesti niin kuin se, on, se on puheen aihe siellä. Kyllä ja se on puhe ihan valtakunnallisestikin, että mä oon mm. koulun nyt esimerkiksi Helsingistä ja Oulusta semmoisia viestejä, että nyt yhtäkkiä minulla onkin joku syy mennä katsomaan IFK-jukurit tai kärpa-jukurit peliä. Mm. Että ei aikaisemmin ole ollut. Ja kyllähän sitten, siis vähän tätä, niin kuin, että mistä tämä johtuu, niin Tää, tai miten, mikä se todennäköisesti ajattelussa taustalla on, niin on se, että juret on kuitenkin niin pieni seura, että jostain on revittävä se kilpailuetu, niin asioita pitää tehdä jollain tavalla eri lailla kuin sitten muissa. Niin. Nyt tehdään sitten. kaupunki lailla. nauttii suurinta uh, huomiota, suurinta muun maan huomiota sitten toisen maailman Niin ja muun maailman. Niin että toki se toisten osoittama huomio oli vähän semmoista. Ei Vähän kaivattava. väkivaltaisempaa, <laughs> <laughs> mutta, tuota, mutta siis joo, kyllä on siinä, on siinä mielenkiintoisia juttuja. Musta tuntuu, että se oli jokin, kun puhuu, niin se ei kyllä oikein sitten kuitenkaan kerro hirveästi mitään, mikä nyt ei tietysti sinänsä ehkä ollut ulos häneltä, häneltä mikä hirveä yllätys. No se ei ole kovin tärkeä tässä hommassa, että se taito. Raimo Helmiseltä lisää tiedot. Niin kuin, me, niin kuin media, mutta Raimo Helmisestäkin kuoriutui mun mielestä pudotuspeleissä niin ihan jo uusi ihminen viime vuonna. Miten se oli aina? Pojat pelas hyvin. Mm. <tos> ei Siinä on hyviä poikia pelaamassa. Ei sitten. Mm. Ei sitten itki. Mm. <tos> ei sille se Miksi Mutta siis oikeasti se, että kyllä on varmaan monta ihmistä, ketkä antaa Mikkeli Jukurelle erityisen paljon huomiota tässä sarjakaarin alussa. En tiedä, onko heitä, ketkä toivoo heille hyvää vai ketkä toivoo heille huonoa. En, niin lähtökohtaisesti mulla ei ole... Silleen, mä niin olen, että tuohon liittyy en, joku en, en toivo heille huonoa, mutta suhtaudun, suhtaudun todella kriittisesti siihen toimintatapaan. Sekään niin kuin just tähän, että minkä mä ootan mielenkiinnolla. Olen valmis niin kuin myöntämään, että olin väärässä, mutta olen todella yllättynyt, jos on olen itse, niin kuin kauden, ja väitän, että pystyn avoimin mielintään suhtautumaan, jos olen ite kauden jälkeen sitä mieltä, että oli jokin oli nimenomaan on hyvää valmentajaa ja hänen häne ansiotaan niin kuin lisät jukurit menesty tällä mm. Olen todella yllättynyt. Ja sitten on tosi mielenkiintoista tietysti jyppiläisenä nähdä se, että mikä on näiden entisten jyppiläisten panos, koska siellä on, niin kuin, siellä on varmasti se näytöhalu, siellä on niinku se, että nyt nehän lähti pelaamaan play joku rei heti kauden alusta, niin nyt Niin, niin siis pelaamaan play-offia jonnekin. Niin, just Et nyt onnistuuko, onnistuuko Immonen, onnistuuko Tuppurainen, onnistuuko Pekka Jormakka, mikä niinku se on se. Harjoituspeleissähän on mennyt ainakin ihan säällisesti pisteiden valossa. Kyllä, harjoituspelit. Ja, ja sanoin, että pisteiden valossa. Joo, nii, siis mitä, kyllä, mitä muuta kyllä. en niinku noista tiedä, koska kyllähän siis pisteiden valossa minun mielestä meni jypissäkin. Meni, ihan. ja tuun just katsoa niinku jokuuretten pelejä itse sillä silmällä, että mikä se, se niinku, mikä se heidän pelillinen kortti on. Mm. Ja yritän tulkita sitä niin, että kuka sitä jos johtaa. Niin, huomasin tässä eräällä nimettömällä verkkosivulla tämmöinen J. Korkalainen on kirjoittanut jukureista kolumnin, että se on ihan jukurit on sekasorron keskellä opportunismilla, jolla voi voittaa paljon, mutta ei hävitä mitään. Siinä mun mielestä on se lähtökohta jukureiden kauteen. Ai niin sä oot siis kirjoittanut nyt niin tänne, sinne, tästä sinne, kaavasta. Sinne ei voi, niin siellä ei ole tällä hetkellä onnistuttu, mitä viisi kautta ovat liikassa. Ei ole rakennettu oikein minkäänlaista urheilullista mm. pohjaa, minkä varaa rakentaa. Nyt alkaa taas ehkä eräänlainen uusi projekti. Kokeillaan nyt tuommoista mm. ehkä markkinointi edellä menevää, mikä herättää sitä kiinnostusta ja pöhinää. Se mm. ehkä onnistuu urheilullisesti. Ehkä ei, mutta loppupeleissä, jos se menee pieleen, niin ei siinä ole menetetty yhtään mitään. Tuossa on jännittäviä asioita, niin paitsi jonkun rahat, mutta siis tuohon to, to, asioihin liittyen, niin esimerkiksi Oliokisista puhunut. Jesper Piitulainen oli haastattelussa Yle Radio Suomi ja Etelä-Savun aamu, aamut. Kuka haastatteli? Petri Vironen haastatteli en, no niin, minä. Mutta siellä oli ky kysymyksessä kuitenkin, tai hän kuvaili se valmennusmetodeja, että hänellä on semmoinen sellainen vierumäen tuotos. Että siellä on semmoisia pohjois elementtejä. No oli jokin, oli jokin itse taas sanoa, että, että monelle pelaajalle on tullut yllätyksenä taklauspelaaminen. Että sitä taklauspelaamista tullaan näkemään ja sitä on niinku ariteltu. Mun mielestä tuntuu siis vähän hassulta, hassulta, kun puhuttiin tuommoisista asioista. Öö, ja Veikkaan, että se on tuntunut myös monesta pelaajasta hassulta. <Niin en mä nyt oikein tiedä, miten siihen, siihen sillä tavalla. Tietysti täytyy myöntää, että en ole niin, kuin niin paljon jukureiden pelejä viime vuosina nähnyt, mutta kyllä nyt jotenkin kuvittelin, että se nyt siitä ehkä vajaaksi jäänyt Pekka Kangas alusta tai jos miettii vaikka pelaajaprofiili että ketä sille nyt pelaa pakkeena, esimerkiksi Ville Hyväri, niin jos ei se nyt taklaa, niin mitä helvettiä se muuta sillä kentällä tekee? Niin, ja sitten kiekkoja toki hienosti, ja on siis, eikä käsitetä väärin, eihän ne huono puolustaja mutta hän ei on sitä jukureissa Ja on jatkuvasti korsitilaston pohjilla, sillä hän mitataa, otko se hyvää pelaaja. Niin no, eli hän on huono pelaaja. <laughs> niin. <laughs> <laughs> joo, hän oli myös riisuttu korin <laughs> Tota, joo, sit, siis niin. jutusta pakko ottaa siis kiinni siihen että kun jääkiekon maailmanlaajuiset jo trendit johtaa siihen että jatkuvasti taklataan vähemmän. Niin, hmm. tuntuu se vähän hassulle asialle korostaa kesäharjoittelussa, että nyt kävää läpi hmm. taklaamista. Mutta, mm, niin, ja, ja siitä on jonkun verran, ainakin mitä raportteja kuuluu, niin se on sitä, että haetaan, niin karvauksella haetaan vastustajan maalintakaa takaa ihminen, eli vastustajan pelaajan pois. Puhutaan Ai, siis et tämmöisestä... että vastaan. No hei, miten meni Sami Kapaasella näillä elementeillä? Mm. Eikö Sami, Kapani, siis Sami Kapani, aina, kun häpi, aina kun kalpa hävisi silloin, varsinkin ensimmäisellä kaudella, oli siitä kysymys. Ei siitä, että ne, ne kuin päättämät apinat välillä, välillä se oman puolustusalueen sillä tavalla, että siellä saattaa oikeasti olla kolme pelaajaa. Mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä yksi valment, nykyään valmentava taisi olla siinä jollain tavalla sitä viisikkapelistä vastaavana silloin. Niin, niin, tota, niin, niin aina puhuttiin työmäärästä. Työmäärä ei liitä. Luistelu ei riitä. No samikapaisen tyyppinen valmentaja, jos menee sanomaan, että luistelumäärä ei riitä ja sä tarpeeksi töitä, niin uskaltaako joku hajunnut mennä sille sanomaan, että joku vaikka sattuu tai että ei jaksa? Niin tai että olisiko järkevää pelata sille, että ei ryntäiskään vaan ihan niin. Niin kuin päättämänä no, kananaana päälle? No mieti, samikapaisella taisi olla reilu 800 haluatteella taustalla, oli mm. jokin sillä niitä vielä enemmän taustalla, niin kuka menee jukureessa sanomaan sille, että voisiko nyt niinku... Tämä on mun mielestä just se mielenkiintoinen pointti, mitä seurata esimerkiksi vaikka nyt Jarkko Immosen kohdalla. Mm. Että jos tämä on se tapa, millä halutaan pelaata, niin meneekö vaikka Immonen esimerkiksi kärkikarvana? Ei varmasti mene mm. sinne taklaamaan. Niin että kenen peliä siinä niinku pelaata ja miten mm. se sitten niinku lähtee menemään. Tää on mun, mun on pakko niinku sanoa tämä, koska tämä tuli mulle hyvin vahvana semmoisena deja vu-ilmiönä tässä näin viime aikoina, että nyt kun katson esimerkiksi Ilta-Sanomien liitettä sen kannessa. Oletteko kattonut, ketkä kaksi? kaksi on sen kannessa? En Olli Jokinen ja Ville Peltonen. No, Olli Jokinen näin. ja Ville Peltonen. Ketkä oli sitten, sanotaan, että viisi vuotta sitten ehkä, niin oli Sami Kapanen ja Tero Lehterä. Mm. Niin Oliko ja, tää se saha ottaa tää... flappitaulut ja aivan niin kuin, että heissä on Suomikiekon tulevaisuus, että Suomi, Suomen parhaat valmentajat on tässä. Se otsikko, on vähän eri Se otsikkohan taisi tarkalleen ollut silloin, että Suomikiekon pelastaja näin, Juuri sen? näin. Sitten ja Ville Nieminen nostettiin tähän niin samaan kastiin sitten vähän ajan päästä. No heistä kukaan ei valmenna missään varmaan enää. Et niin kuin, enää. Et, et kyllä siis jotenkin niin tässä mun mielestä tämä on niin, niin puusilmästä touhua välillä täällä että että miten niin katsotaan tätä vaikka tätä valmentajuutta. Pekka Virta on voittanut nyt mestaruuden ja Antti Peinanen kaksi viimeistä mm. mestaruutta. Pitkä niin kun, valmennusprosessi taustalla mm. ei ole tullut sillä, niin kun, sillä entisen pelaajan mandaatilla, millä nämä, niin ketkä nostetaan, nostetaan oli jokin nämä Villepeltoja. Mä ymmärrän sen, että he on niin mielenkiintoisia hahmoja tässä. Mm. Ja mun mielestä Villepeltoisesta oli siinä hienosti kirjoitettu juttu myös ja silleen, että sitä taustaa on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin pidän siitä. Mutta että nyt, nyt jotenkin niin kun niin jäitä hattuun sen suhteen, että odotetaanko Olli Jokisesta taas tai Messiasta, niin en nyt ihan en, en ole siinä bandwagonissa ihan hirveästi mukaan. Jokuureista toki ehkä täytyy nostaa esille myöskin tämä Olli Jokisen mukana tuleva viima Joo, kyllä, jolla kehitetään paljon pelaajia, kyllä. opetetaan myöskin Jarkko Immonen ja – Joni Tuppurainen luistelema. – Kyllä, just näin. Tästä puhuttiin myös kesällä muuten. <tum> – Ja parikauden ja pari päästä on, jokin ei valmennu missään. <tum> No näin. näin. Jos suoralla oikeusilla. Niin, kyllä. No se on ihan fakta tällä hetkellä, missä nämä Suomi-Kiekon pelaaja. Mutta eikö millenieminen nyt kuitenkin periaatteessa olisi sellainen pelaaja että, tai valmentaja, että sillä nyt saattaisi vielä olla niin kuin jotain? Joo, joo. Jota, eikö se nyt tästä kolmikosta kuitenkin ole sellainen niin kuin joo, jollain jo tasolla jo. jotain ja, näyttänyt? Ja en, en mä niin ihan esimerkiksi Samika paasta ihan jo, huonona, jo, vaan jo, se totta, oli hänen mm. niin se oma... Oma valinta oli se, että hän siirtyi sinne niinku agenttipolle. Mm. Se, että, et, tota... Ehkä oikein se, ehkä jopa siihen aikaan, kun se vielä niinku, tiedätkö, kyllä. säilytti. Kyllä. säilytti tota... Ja tietysti Lukanossa hän kävi, mm. kävi myös siinä. Mutta tota... Ja voi Ma olla, että pitää vähän niinku ovea jopa auki. että Jossain vaiheessa saattaa vaikka palautakin niin. no niin, Jopa ehkä uskon siihen. Ja Ville Neuminen mm. varmasti. Mm. Mutta se, että mun mielestä niinku se, mikä... Mikä se mun pointti oli tässä, että no sit sitä kyllä kritisoitiin sitä juttua aika reilusti jo silloin, kun se ilmestyi, mutta taas niin kuin jälkikäteenkin, niin vähän niin kuin ehkä nyt miettiä sitä, että mitä, mitkä asiat mm. eilä tässä niin mennään. Et, et, siis se on mun niin hyvä vertaus, vaikka se onkin vähän ontuu, mutta silti se on mun että ei niinku... Kovin monesta hevosestakaan tule hirveän hyvää ravivalmentajaa. Niin. Et niin se on eri asialla pelaaja ja olla valmentia, niin sitten vetään suoraan se johtopäätöstä, vaikka nyt Olliokin, että hän on ollut huippupelaaja, nyt hän on myös huippu valmentia. Niin. Ei, ei se mene niin, hän voi olla myös huippuvalmentaja. valmentaja. Se on mielestäni niin uskon, että, sit, siis se, se, että niistä jotenkin niistä ajatuksista, sen peliin suhteen. Että mulla on mitään käsitystä, mitään ajatuksia. Just näin, kyllä. Siis Eikä... on, sillä tavalla, onko Jere ja olet nuorempaa sukupolvea, niin ymmärrät todennäköisesti enemmän, mutta onko sulla niinku joku käsitys siitä, että mitä se aikoo tehdä jukureissa? Mm. Kehittää pelaajia ja mm. pöhistä. Just näin. <tö> pöhistä, niin. se on kylävä. Joo. Siis todella mielenkiinnolla ootan, minäkin sitä näen, Eikä... miten Mikkelijukuret täh... pelaa. Ja tämähän voi olla siis ulosannillinen asia. No voi. Siis, siis voi. oikeasti, oike... että et se ei, niinku saa tulosta, että tuo sitä, niinku ehkä ulos, en mä tiedä. Mutta Mut se on kyllä on viisi kapteenia sitten kuitenkin, niin siinä johtajuutta riittää ja jo. mm. viestinvientiä sinne pelaista. jo Mut se, se on kyllä, niin kuin tossa, kun sitä raipastakin puhuttiin ja Raipekin on työtön, niin vai, menikö se johonkin? Menikö se Mannerin kanssa sinne Bryyneesiin? Tois mennä. Joo, niin. Niin siis se, että se on niin tärkeä juttu siinä valmentamisessa että sä pystyt pukemaan sen sanoiksi, mitä sä haluat nähdä siellä? Ei, niin jos et sä sitä osaa tehdä, ei Olli jokin se vahvuus ole ollut missään nimessä se. Tästä huomaa, että kello on jotain ehkä viisi ja jo niitä kee aamuradio. Aamulla. Ja sekin on työtä. Eikä on kyllä... sitten työttömyydenenä. Niin ei tässä, tässä kun joku on hakeen, niin kuin, että otetaan semmoinen positiivinen positiivinen juttu, positiivinen veto tämä, että on kipa liikokaisuus. <lustus> Luen. Luen tällä viime vuosina työntömäksi jääneet valmentajat ensimmäisenä. Eikä valmenta ikinä enää missään. No tuo oli, tuo vai? ei niin, jos on. Vaikka no, kyllähän on ehkä Tero ranko alla se kyllä liidon pitää... Ky se on faktaa, että onhan se aika ikävä tilanne, että mm. Suomi pelastajat, toinen on tällä hetkellä pelaajakentti, ja toinen on oikeudessa. Niin, kyllä. <lustus> On se, on se kyllä. Mutta hei, tota, siis, siis mitä? Toinen on oikeudessa ja toinen, toinen on Niin. Kyllä. No mutta tuomarit on läsnä edelleen toisella toisen Joo. Mites tota se... Nyt kun on joukkueita että ja on työttömät valmentajat kaiken hyvän lisäksi, niin, niin, niin, niin. joukkoesta vielä se kiinni. Et saatana auto enskauden <tos> mielenkiintoisen liikapelaaja jukureissa. Nikita Krivo Krasov, mitä saa aikaiseksi serkeen poika. Mm. <tos> Joo, on kyllä mielenkiintoista. Onko se mikälainen tausta sitten? Niin Nikita, Kiita, Kri Krivo Krasov on tullut tuolta Pohjois-Amerikasta Suomeen. <laughs> jännä suunta, kun itseänsäkin tuli. Viime, viime kautta lähempelä olisi ushl 36 ottelua 0 plus 8. Onko se maalivahti? <laughs> Anteeksi kaikille. <laughs> Mitäs nää? Siis turvoteettisessa on hauskinta. Ensimmäinen on että kiukkunen. Hän kun on kiukkune, niin hän on hauska ja sitten kun hän on ilkeä, niin se on toinen. Haluatko kertoa, että mitä tehtyä eksisi? Tää on oikeesti niinku hyvät kommentit sillä lailla, että mä väitän, että ne, ketkä mua tuntee, niin, kuin niin. kuitenkin, niin ei ne ole semmosia piirteitä, mitkä muuhun yhdistetään muualla kuin tässä. Niin, mutta ei tiedä että sä oot niin, niin. No se on sen takia, että niin. sä oot niin kiukkunut että ei sitä tässä sanoa. Niin. Har ja harvoinhan no, sä nyt oot kiukkunen. No just näin. Mm. Ehkä se sen takia onkin Mutta mm. on se on kyllä totta. Kyllä mut mä tullistan, kyllä, se, että mä joskus oon vähän Siis kyllä kaus 2018-2019 niin murheilinen kuin se ypin kannalta oli, niin kyllä mä silloin, kun ne hävis kunnolla, niin kyllä mä tiesin, että radiossa, että mitä tulee. Kyllä. Turvateittinen siis silloin Radiosity, Kiekkoradiossa kommentaattorina. Ja, ja sillä tavalla tiesin, että verbaali tyhjenee. Joo, kyllä. Pyrin olemaan rehellinen, niin se johtaa mm. välillä siihen, että olen myös hieman kiukkuinen, koska kyllä voin sen tässä myöntää, että jyppi on aika tärkeä asia, niin se välillä niin. vähän niin kuin hermostutti, että niin kuin siellä ei oikein ollut ihan kaikilla kaikki pelissä. Joo, okay, ja kyllä muakin vitutti, niin kuin reellisesti sanottuna välillä, välillä, kun kalpakynti kynti oikein kunnalla, niin kyllä nekin niin kuin... Mutta niin, tähän oli mm. ehkä tulossa justiinsa, että ehkä tämmöiset kiukkusuhdet ja vitsiheetot ja muut kertoo siitä, että se on kuitenkin... Välitetään sitä liikakiekosta, mikä välttämättä mm. ei olisi ihan täysin itsestäänselvää tässä tilanteessa. Jonkun verran tuntuu, että tässä koronatilanteessa ehkä on ollut semmoista väliinpitämättömyyttä liikaa. Onnön. Että on, Tuntuu siltä, että tämä liikakiekko mm. ehkä olisi nyt lähestytään semmoisen nousuun ja se kiinnostus olisi nousemassa. Kyllä, niin kyllä pakko on myöntää, että viime kausi oli ohikausi. Mm. Mm, Itsellä ainakin. Kyllä. Oli siis kyllä katoin pelejä niin kuin enemmän kuin ehkä, ehkä sillä tavalla ulkopuolisesti. No, en ollut, ei ollut radiotyötä si siinä, mutta, mutta tota loppuvuodesta katoin pelejäkin aika paljon ja silti se oli vähän niin kuin ohivuosi. Mikä tietyllä tavalla harmi, että Lukko nyt voitti sen mestaruuden, kun se, se on mm -hmm. se ohivuosi. Mutta hyvä, että voitti nyt ei mm -hmm. sen, sen mestaruuden. Tästä kauasta jotenkin jotkut on jo sanonut, että tunne on pois pelistä, kun joku Helvetin provosointisääntö on astunut voimaan. Mun mielestä sääntö on sellainen, että, että tota, ehkä se on osa tulevaisuutta. En mä usko ikinä, että kaikki haistattelut ja kaikki poistuu, poistuu kaukalosta. Se nyt on semmoisia ihan idiotismiin, missä mennään vaikka maalivahin eteen mm -hmm. kikkailemaan maalin jälkeen, mistä mun mielestä niinku oikeasti lyödä niin vapaa, vapaa lentilevykädellä siitä tempusta, mutta, mutta jos sitten nyt tulee kymppi, niin hyvä. Mun mielestä semmonen ökkäri aika tosta on ohi ja, ja, ja jos se nyt tolla säännöllä edes vähän niin parempaan suuntaan menee. Niin Juri Rönhä sanoi, että tämä sääntö tulee suoraan NHLstä, niin sanoin, että itse en muista tämmösiä tilanteita. Muistatteko te tämmöisiä tilanteita? Mit, mitä nämä provosointijähet sitten on NHLssä ollut? Että mistä Ei. niitä on jaettu? Siis en, en en Tilannehan on Ymmärtääkseni se joku voisi korata korjata, jos on väärässä, että tämmöinen sääntö sinänsä on ollut siellä sääntökirjassa jo käytännössä aina, mutta että nyt se on nostettu tämmöiseksi erilliseksi kohdaksi ja mä en usko, että tällä kailla nähdään liikassa yhtään kymmenen minuutin rangaistusta, jossa tämä on se jäähys. Mä tässä veikkaan, että se on ehkä yksi tai kaksi no, niin ihan ollut. kauden alku alkuu, niin, ja sitten se unohtuu. Siis mihinkä se rajaa vedetään? Hmm. Vedetäänkö se siihen? Mikä on niin provosointia? Hmm. Riittääkö se, että Mä niinku vaikka nauron. Niin, miksi se raja lue sille säännös? Niin, niin. Mihin siis... se, niinku niin. se, se voi vetää? saks nauraa vastustajalle. Onko se niin. provosointia? No onhan niin. se. Annetaanko siitä jäähyy? Sitten niin. voi sanoa, että mä nauroin sille, että niin. mulle tuli mieleen hassu juttu. Niin. Entä sitten, jos on kaksi pelaajaa, jotka on pelannut samassa joukkueessa Iäti Ajat ja heittää niin. sen samaa härjä, minkä ne todennäköisesti heittäisiin Jäähallin parkki, parkkipaikalla ja, ja, ja ovat hyvissä väleissä. Siis semmosia, mä täs, tämän takia mä en usko, että näitä jäähyjä tullaan hirveästi näkemään, Enkä. mutta jos ne ihan älyttömimmät semmoiset provosoinnit, nyt, mä nyt väitän, että sillä nyt ei ihan hirveän hyviä Träst ja oo mm. kuitenkaan liikassa. Yleensä ne jutut on aika väsyneitä. Markus Kankaan perää, sanoenpa nimen pelaajalle, mutta erään kerran tuli, tuli tuota, Kaukalasta ulos IFK-pelaajana, kehotti ilmeisesti iso kokoista katsojaa mennä syömään makraa ja tukehtuasi. Pelaaja käytävällä on Just kerran, kerran että ei että niin jos lapsia on katsomassa, niin mun mielestä tuommoista pitäisi antaa kyllä. No joo, kyllä. Joka kerran. Kyllä, se provoosoi katsojaa. Niin. Mutta tiedättekö, kuka voittaisi? provosointijäähyen kuninkuuden jos olisi vielä liigassa Jyrki on <lipatuksella> Jukka Rautakorpi Niin niin no joo totta voisi olla ja myös niinku Mä myös olisi joissain syyt syytteissä vielä sitten <laughs> se verran hyvä muistikuva jos siis tota, noin, jos ajatellaan että no, niin kai ne menee siihen samaan luokkaan mitä nyt muistelee esimerkiksi IFK on pelissä ollut tämmöisiä veivausliikkeitä yleisöä kohtaan, ja aiemmin on mennyt sitten vain epäurheilijamaisena käytöksi. Mm -hmm. Niistä on tullut vitonen suoraan. Niin. Kato, kun se on epä, joku epä niin se on mun niin, mielestä vitonen suoraan ta, se... Pelirangaistus käytöksestä, että ei joudut niin alivammalle, mutta pelaa... Ei, mun niinku. mielestä se oli nimenomaan se juttu oli okay. siinä, kun esimerkiksi Ville Leino näytti keskisormeja, tai ehkä legendaarisimpia, mm. niin Mutta niistä tulee aina se vitonen just se, että se oli niin, niin kova rangaistus, että ei sitä tehtäisi. Niin just, tavallaan karkuun siitä. Mutta voi, voi olla, että se sääntö on jo muuttunutkin, muuttunutkin nimenomaan sitä kautta. Mutta oli mielestä, että ne menee sitten törkeydessään niin kuin sille tasolle, että ei. Siitähän tuli pelikielto sinne no Maltestren Mutta sitähän sattuu vain käteen. Sit, sitähän se näytti sille tuomarille, mutta se tulkitsi se väärin. Eihon. Tuomarilla oli heti pahat mielessä. Joo. Mutta toivotaan, että ei muisteta Eihon. siitä, säännöstä. Mm. Mutta mut mun mielestä se kohu mitä sen ympärille, niin jos nyt no, siihen, niin vaihtakaa duuni. Joo, Oikeasti. just niin. Mutta jos loppuun otetaan vielä yleisömäärät, mitä uskot, oh, onko, onko liikalla, minkälainen se kiinnostus loppupeleissä sitten? Onko vedettävissä jotain johtopäätöksiä siitä, että jo mm. oli justiin kotia, vaan se mitä 2700 katsojaa paikalla? Mm. Mä oon edelleen sitä mieltä, mitä mä, mieltä mä olin jo vuosi sitten, kun vähän ehkä ajateltiin, että, että alkaisiko ne hallit vetää. Mä väitän, että ihmiset niin vielä vähän ehkä pelkää. Plus sitten, että ihmisiä on jo puolitoista vuotta totutettu siihen, että kotoa näkyy aika hyvin. Kotoa saa katsoa. itse itse asiassa loppujen aika halpaakin, tämä koto, kotoa kattominen. Ja, ja, ja, tota, sitä kyllä vältetään aika pitkään varmaan sitä hallille Siis, toki ei kaikki välttämättä, mutta niin. kyllä mä väitän, että Jyväskylässä niin kakkosella alkavia lukuja tullaan näkemään. Joo, niin viime kauallahan se taisi olla, oliko se nyt 50 prosenttia, mitä se kapasiteetti mm -hmm. taisi aika kaikkialla olla siihen asti, että kaikki yleisö otettiin niin pois, niin olisiko neljä tai viisi peliä ollut siihen 50 prosentin kapasiteettia loppuun myytynyt mm. koko kauan niin aikana. Jyvillä. Ei, Minkä kun siis ylipäätään liikassa. Joo, joo, joo. Kyllä olisiko ollut yhtään mm. niitä. Mm. Menee. Toki tietysti se taloudellinen aspekti on tässä, että varmaan lomautuksia ei ehkä niin paljon ole akuutisti nyt päällä. päällä mm. tota, voi olla, että on ihan hukassa tämän asian kanssa, mutta, mutta niin semmoinen akuutilainen, että varmaan niin kuin, jotenkin tuntuisi, että ehkä se työllisyystilanne just nyt on vähän parempi kuin silloin, mm. silloin ja tietysti ehkä jonkunlainen ulospääsykin on näkyvissä sillä tavalla, että kun, kun rokotteet on Rokotteita rokoteita alkaa olla vähän kaikille ja nyt pääministerikin sanoi että 80 prosenttia kun on, niin että kun lukut auki ja reivit käyntiin, niin, niin, niin tota... Niin eihän tässä, eikö se tarkoita sitä, että rajoitukset poistuu, että sitten kun ne poistuu lokakuusta alkaen, niin myös saa ottaa hallin täyttyä. Mm, ja maskit pois. Niin. Siis näin minä ymmärsin sen. No asian. Näin, näin minä myös. Toinen, niin silleen mielenkiintoinen, että kun toinen laji, mitä seuraan aika tarkasti, niin on pesäpallo, niin sitten kun katsoo niin kuin pesäpallon yleisömääriä esimerkiksi kesällä, niin, tämä on nyt oma mielikuva, mutta mun mielestä siellä on ollut aika paljon, siis samaa verran yleisöä käytännössä, kuin mitä on ollut niin kuin aikaisemmin. Sillähän mm. rajoitukset ei ole oikeastaan, ne ei osunut silloin viime kesänäkään niihin ihan hirvesti. Niin on silleen jännä että kyllä ihmiset kuitenkin käy katsomassa sitä live-urheilua myös, että en osaa sanoa mikään esimerkiksi veikkausliikan että tai näin, mutta että pesiksessä tämä on se mun, mun niin kuin mielikuva, että yleisömäärät ei ole hirveästi laskenut. Niin miten se sitten jääkiekossa näkyy, se ero on tietysti se, että ollaan sisällä, Pelejä on ehkä vielä, vähän ene tai on vielä enemmän ja useammin. Vaikuttaako se niin kuin jotenkin siihen, että aletaan valikoida niitä pelejä, missä käydään? Mm -hmm. Tamperella niin voi olla ihan hyvä juttu se, että se uusi no areena no tulee. Kyllä. Se kyllä tulee nyt niin, niin hyvään samaan, kuin oikeastaan ikinä. Mm. Tai ja sitten siellä, just paskimpaa mahdollisimman saamaan. Ja siellä varmaan niin. varmaa on myöskin sitten ihan niin ulkopaikkakuntalaiset niin, mielenkiintoa just, niin. just siihen, että he lähdetäänpä Tampere katsomaan. Mutta siellä oli ihan makeita. Tämmönen. Siellä oli esimerkiksi yksi lauantai, oli silleen rakennettu, että siellä on sekä Ilveksen että Tapparan. Ei siis keskinäinen peli, vaan niin kuin molemmilla on pelit, pelit niin vierasjoukkuutta vastaan. Joo ja muistanko oika, oikein, että olisi ollut vielä tämmöinen näin suunnitelmissa, että perjantaina pelottaisi Ilves Tappara hakaa metsässä ja sitten lauantaina olisi Uroksilla Tappara ilmeisesti. Tämä Okei, onpa makea. Oli, Meni kylmät väreet, se, väreet, kun ajat. Mun mielestä <laughs> tämä oli se, millä spekuloitiin, että se ja. avattaisi, että se menisi näin, Ai, mutta ja. siihen ei päädytty. Tämä Ai, on nyt okay, niin kuin mun, joo, mun joo, joo. Joo, joo. Mä muistelen, että tästä puhuttiin ennen kuin liiga-otteluaailma julkaistiin. että mm. tämä olisi niin hyvä idea. Mm. Mä okei, tuntuu, että se Uroslive, niin se nimenä, niin vähän, vähän ehkä latistanut latistanu tätä kuvia. Mä muistin, niin, kun Hartwell Arena tuli, niin sitähän meni, niin kun ihmiset kattoo. No tietysti mm. silloin oli ne nuorten kisat, ja tietysti nyt MM-kisat on myös tulossa niin myöhemmin, niin se jotenkin vähän latistanut. Se on aika merkittävä juttu mun mielestä, että tommonen areena on. tulee Tampereelle. Mun mielestä jotenkin, kun se on vielä Tampere se paikka, niin se on nyt lähempänä esimerkiksi Pohjanmaata. Ja Jyväskylään. Ja, no, ja Jyväskylään, mutta no, Jyväskylästä ohi. nyt ei pitkän pitkä matka oikein mihinkään. No ei. jos miettii, miettii sitä. Hmm. Mutta, mutta siis sitä just, että niinku, Oulussakin se halli on aika kämään. On, on, on. Si siis sillä, sillä Sano, tällä, sillä, että... Että se on surkeampi kuin mitä on vaikka vanha hakaametsä. Niin on ja, ja on ja... Väitän, että Jyväskyläkin on hyvin lähellä, että on parempi niinku yleisen kannalta. Ei se nyt sen ihmeellisempi lato ole kuitenkaan, vaikka sinne enemmän sakkia mahtuu. Se on tosi merkittävä juttu ylipäänsä. Ei pelkästään pelkästään ja Ilveksen kannalta, vaan siitä tulee semmoinen paikka, missä varmasti ihmiset tulee käymään ja hyvää niin. Just näin. Ja sitten siinä on se hotelli vielä päin. Parasin muuten yhden huoneen siltä tuossa. Yhdeksi Käy mm, Niin on mutta just se ehkä niinku kiinnostaa tuossa yleisössä. Toi urosliven varmaan tulee olemaan semmoinen, että se varmaan niinku vetää läpi vuoden mm. kiinnostusta sieltä sun täältä. Näin. Mutta just jos ajatellaan vaikka jotain tämmöistä, missä mitä sen ihmeellisempää ei ole, vaikka Jyväskylä hmm. tai Oulu tai tämmöinen, että sinne tulee varmaan aika paljon sitä väkeä niin katsoa sitä peliä. Ja sille ei kiva mennä pitkästä aikaa hallille, mutta mm. tuleeko ne uudestaan? Mm. Onko se semmoinen, että se mm. uudestaan herättää vielä sen mielenkiinnon? No, Tämä on erittäin tärkeä pointti seuran kannalta. Kyllä mä jotenkin toivon, että nyt olisi Tähän sisältyy tietty skeptisyys, mutta toivoisin, että ottelutapahtuman eteen olisi tehty jotain Jyväskylässä esimerkiksi. Ei niin kuin, mä, mä mietin just sitä, olen miettinyt monena vuonna, että minkä muun takia kuin sen jääkiekon takia menisin sinne katsomaan peliä sinne halliin. No okei, tunnelma, se nytkään ehkä ei ole aina ollut hirveästi katossa, mutta sitten taas just niin mietin, että usein teilläkin on kaksi lasta, jotka lähtisivät vaikka joka ikiseen Jypin peliin, jos ottaisin heidät mukaan, mutta että se on aika kallista lystiä, oh. niin kuin käydä 30 oh. kertaa kauheessa tuolla oh. kolmestaa tai 400. Ja miten se niin kulttuuri peliä. siirtyy vielä sit, sit niin. siitä, että sitten kun ne on, sanotaan, hetkinen, no reilun 10 vuoden päästä he, hekin alkaa olla täysikäisiä tai toinen mm. heistä, niin sitten, mitä sitten tapahtuu? Ne, kyllä, Ei näin. ne ole tottunut käymään välttämättä sille. Just näin. Että et ja sen sijaan ovat tottuneet siihen, että kotona katsotaan. Että sitten katsotaan mm. niin telkkarista, niin kyllä heillä on niin jo se, että telkkarista katsotaan. Mm. <tos> <Ja> se, <tos> isi, miksi sä huuat noin paljon niille pelaajille. Ne ei ne kuule. Se on. <tos> sen, sen on minä, mutta siis nopea kommentti täältä. Yksi hyvä ystävä, niin kuka myös valmentaa, niin hänen kaksi vuotias, aikanaan kaksi vuotias poikansa katsoi. Samaan joukkueen. Olin itse mukana siinä joukkueessa. Meidän peliä jostain netistä nettilinkin kautta ja kommentoi vaan äitille, että miksi isi taas huutaa. <laughs> mm. Mm. Liikakausi, Ili, siis farmisarja koonti on se, että IFK ottaa mestaruuden. Taappaa olla parha. Katoo, se oli iso, öö, Ja kuka on viimeinen? s -tä. Jukurit. Tämä on kyllä reilu muuten, että otit tässä. Onko <lacht> jotain käsitelty yhtään, niin ei, niinku, ei me... pääse niinku puolustamaan mille. Ei mille... hirveän montaa joukkuja jätetty niin tästä sivuun. Viime mm. vuoden finaalisti tepsi myös jätettiin mm. Mikä niinku... sun ver vertais oli viimeinen? Jukurit. Juku viimeinen? No, kuha nyt tässä vähän joku hot take. Jukurit uh -huh. on viimeinen. Ja sitten paitsi myös Petteri Sihvonen sanoi, että jukurit on viimeinen. Nyt niin on, no, mutta se nyt sanoo sen siksi, että se saa palstatilaa, koska kaikki muut huolella jokista. Mutta siis Petteri Siivosen me... Jyppi-jutussa luki myös, että Jyppi oli viime kaalla 13. Ensi kerralla, muuten, ensi kerralla muuten soitetaan Petteri Siivoselle. Onko on se, siis se viikon viikon päästä. Päästä. Just kahden, viikon, kahden viikon päästä? mä väitän, että viimeinen on Hyväskylän ylpeys, eli Jyppi. Se olisi, se olisi, se olisi oikeasti aika katastrofi. Mm. Kaksi vuotta peräkkäin viimeisenä, niin se olisi mm. kyllä. Niin kuin... Ja sellainen on tulos. Sitten en, en no tiedä mitä siinä tilanteessa. Eihän se siis lähtökohta. Aika moni on veikannut juppiä viimeksi. Mm, mm. Ei se ole niin ollenkaan hatusta, hatusta mm. vedetty juttu. Se, niin kuin, ei se oikeastaan mistä, Se ei perustu mulla nyt mihinkään. Jos s -siin nyt verrataan, niin silloin on kuitenkin Ari-Pekka selin valmentajana. Mulla on jonkunlainen sokea usko siihen, että se saa sen niinkun edes, edes, edes niin kuin vaikka... A-junnoilla, saa sen niin vaikka 13. S-set. Se Jukka Ahvervi ei ole huono valmentaja. Eikä siellä ole ihan huonoja pelaajia, mutta mun, niin se fiilis on tällä hetkellä, että siellä on kaikki aivan sekaisin. Ja niin kauan kun menee hyvin, menee hyvin, mutta sitten kun alkaa tulla lunta tupaa, joku loukkaantuu tai niin poispäin, niin sitten mä veikkaan, että se landslide on semmoinen, että sitä ei pysäytä mikään ja olla viimeisiä jypiosalta. Mulla on semmoinen niin tunne, mm -hmm. että se, niin kuin, se että sen, koska kauan aikana tulee haasteita, niin mulla on semmoinen tunne, että kun se särkyy, niin se särkyy sitten totaalisen... Mun mielestä se, että Jyppi ei ole viimeinen, vaan pystyisi taistelemaan esimerkiksi mm. niin se edellyttää sitä, että kaikki pelaajat saadaan sitoutumaan siihen, että etu on tärkeämpi kuin minun etu, mm. Koska ne on usein ristiriidassa, mm. niin se pitää saada onnistua. Siinä mm. jos onnistutaan, niin Jyppi ei ole viimeinen. Mm. Jos sinä epäonnistutaan, Jyppi voi hyvinkin olla viimeinen. Ja mun mielestä Jyppin mestaruus on joku kotietu sääleissä. Joo, tai mä sanoisin, mä sanoisin, että vaikka, että siis paikka mm, ylipäänsä, mm. niin se olisi mun mielestä se on niin erinomainen suoritus. <laughs> Kyllä. Sästänne. Ei, ki kiitti. Kiitti kaikille. Viimeksi loppui niin ikävästi, niin mä ajattelin, että tämä on tosi omietunen tunnari, jonka joskus on, joskus on tuota kokainin päissäin. No ei oikeasti ole vetänyt kokainin. Täällä ei ole muut säikät. Kiitos, tämä oli Farmisarja, Joni Pakarinen ja Säikähdin sitä, että kerrotko sen, että minä myin ne. Ai niin totta. Minä varastin ne. Jere Korkalainen oli siis äänessä ja turateettinen myös sangen kiukkuisena tänäänkin.